اے جمعیو احل کتاب تو احل کتاب لیسو ندی سواق برابر دا برابر نمی ولی تول یوشان ندی ذکر چه من احل کتاب امتن یو جماعت دی قائمتن قائمتن علی الحق چه ولاد پا حق ولاد پا حق باندی چه دعبداللہ ابن سلام و دا غمر گری دی سالبین بینیامین سعید ابن عمر دارادا یتلو نمازیره پر د شدا دا, دا. موزارې بره استمرار دا هم شد پر لولي آیات الله آیتونه د خدای انا الیل بگی په اوقات د شپې کې او هم یسجدون او هم یصلون د سیدی د مراتې نه صلات دا, سعیدی دا, دا. هم یصلون آخر اخر اللیل تہجدا تکا هغه بیان د آمد شو دا بیان د تکات ورا یومنونہ بالله والیوم الاخر اذا بیان و یا امرون بالمعروف تكميل او بعض الكمال امر کی خلق ته په معروف وين هو ان انکر و او تلوار کای په خیرات په پلل خراب په پل ل کار خیر ک تلوار دی او بل نکای کنه او اولائک او دا فريق من الصالحین من زمره الصالحین او ما یفعلوا هغه چ دیو کی من خیر پیگی او د کار خیر نه ینه سمانا من خیرن تعملی عمل السوالح تنو بدن دیو کومالی دی پدای نغفرو د دې بقدر به نه کیږي دې به د ثواب نه محروم شي کسباب به تلادیږي محروم کیږي بنا بقدر به نه کیږي معفکری به نه کیږي او الله علیم بالمتقین بس را دجی او نه پيوفي اوجورهم یوم الجزاء کا خیر کامل جزاء به تو الله ک چې ان الذينه کفرو لا تیر شوخکې خیرون پهدي صورت کې لن توغنی عن هم امواال هم معونه دبي وله او لام من الله ب د خدن ی پټې دا کا شحاب النار مست او هم بیا خالدون او را جې چې کم عمل کوئ نهدن کا عمل خبره وي ممسما مثال د اغې معلوون چې دوي خ کي په اادتررس الله کې او یا پریا ان ریا ان فخرنه ورکئی س اخرا تا سله رحم کی په ها دتله حیات دنیا د دې ژوند دنیا کې مثال کما صلیده هین مثال په د باد دی تی هاچ په دې باد کې اصل اصل باد په هر سرون دا دا جمله صفت ترې تو بل جمله خبریه تی سرون خبر مو ام مختلف موخر دا و فيها خبر فدار رجلون دا قبیلی نده سرون ویگه فيها چوی پده بات سرون سخت یخنی او یا سخت گرمی وقول سرون ویده ازدادو نده بسراده ویمانه بي ویگه سخت یخنی موخلک دا نبسل او سخت گرمی موخلک دا اسوا بتورچی کی دابات هرتا قوم زہ قوم ظلم ان پسوم بل کوبره و معاصی فاحلکت دابات چدین سودا باد داب دا دا دا سودا پڅله کدا کی راضی نه د پسبن پدین راضی وم ما ظلم الله الله ذاته نه د کړي پګی بانی بیزیا انفقاتهم ولکن ان پسوم یزمون ولی او په خپل ظلم نه پسمان ظلم په خپل کې چې کوبر کې نا موجب د زیان نه آګه موجب د زیادن الله پاک کوینه بعد مسلمانانو د مدینه منوره کی او د زیاد د پدې سنگې پدې يهودو او په نسوارا کې خپلوانو او یې سره به تعلق ساته هغه تعلق متعالک الله په حکم کې ویګي آګه د دې عداه هه او پدې رکو کې مکمل دشمني د دې وته تکارته چې د احساسو دوستان ندي بلکې دشمنان مناندی لا ايها الذين امنو اي ديمان خاوندان لا تتخذو تاسو منيسه متجویز قوه مپیدا قوه بیتوانتا خصوصی دوست صاحب راز دوست اندرونی دوست اتوانتا من غیركم بیتوانتا مسلمان سره دل مسلمان دوستی ولی مرازا اوزدجیل دشمنان بیانتا اه چه داس دی چه داس دشمنان دی خم لا یعنونکم لا يقصرونكم بي قطا ينكي خبالا خبالكم پا پساة تا خبالا نسوذ جنا نسوذ کرتا لا منصوب ده پنظر خافظه لا يعلون تقصير نكي تانسو تا دا خبالو دا پساة تا بلکه امیشر پر لگه ادیچه تانسو تا پا پساة تا قده جا تا را جا ندا دوس کی دي چې پسان ارده کې طلب وي ودوا رازجي ودوا ما عنتكم ودوا عنتكم عنتكم وتكليبكم صدې نشه تا په تمامه زل ودوا ذيخ وخي ما عنتم زمم موصله کا هغه چې تاسو په مشقت کې واقع کي او قد بدتل بغوا ريګه او تعقیق سره اخکار کیگی عداوت او بغض پی بازل او من غیری اختیارین بید اختیار نا من اخواه هم دخلو ده بینا بی اختیار او ما اغا عداوت تقبی چه پتکل دی صدوروخم قلوبوخم لونده بی اکبر دا لوید د اغنی چه کم پخلی اخکار او قد بیلنا لکومل ال آیاتی پی شان عداوتهم ان کنتم تاکلون چتا سو پیګه نو سو علاطوالو ان ولر وست ځدا میرو وسته ان كنتم تاپلون میرو وسته کاند ها خبر دا انتم اولای اخلقي تحبونكم چتا سو سرمناک به دل قرابت والسداقه لوجد خپل ولیو د دو دوستانو اولا یحبونكم تا سرمنا لکی ولکا تیر دی دی کا دی او تو اتى شيما نوړې بل کتاب بل کتابي کلهي پټولو کتابونو بل کتابي منه بل کتبي په کتابونو ټولو باندې او ولایو مينونه بي کتابي کوم چې په کتابي ایمان نشته مې په فلزل دوستانه کوي بن مزالكمكم قالوا نوایي منافقه نه تور باندې چې امننا و اذا خلوا هر کله چې جدا شي نعظو ندي چې کم دي چې کون لګي دګي چی چی چچي بي بي د دا کين د شدت غيظه نو چچي په تاسو باندې اناملا روو د سمون کوم پد خلق وسكي ان نجسد مراقبه مراقبه ان الله عليم بذات الصدور بما في القلوب ان تمسسكم بعض بيان بيان تيذا فاسوا دوستان لي ان تمسسكم قرسي حسنا حسنه كجتقول سي تيذا استحسنها سمنا امداد وغنيمه اتفاق دعو حسنه اتفاق تسوقهم دي غم جنتاي لا اصبا تسوقك جنير جات راجي نہ دا حسنت دی خپکی غمجنکی یی نشسته په خوشحالی خپکی یی دا دوست دی نه دی او ان توسبکم سیئۃن د دې په زیت کې کنه او بدید ته وسیگی لکا سر کتل او دانانگی اختلاف و غیره ی په خو بها وی به وتی کیږي دې او ان تصبرو او کتا سو صبر وکې د دې اتم دام اغمشوا چې پچا کې صبر او تحوا و د په دشمن غالی دی یل کټار بیا درا زی یات نن دا صراحتن معلومه شوی چې پچاتې صبر او تقوا دې د بومر د پاره پدښنه وکاله وین تسبيرو اګه تاسو صبر وکئ استقلال وکئ وات تقو مم محبتهم نو لا یذروکم زر نشی رسول تاسو پکې دهم پېږی کنه هغه پرید دې او تدبیر دې خفیا شی او پټې ام ان الله بما يعملونا محيط واذ غدا او هغه خود شروع کې یاد مې ما دا هغه ځای بدل یو څه خبر راغلي دا اوبد څردن لې باب راغلي دا نور د دې ځنه شروع کې تقریبا چې دینو شو څه د او څه د پاره په دي مسالې بلکې نیمه سی بارې حلې دا دا غځبد داسیپټې غونه خبره کو غځای په خود چې د نو دا په درین کارت ته کافر چې کم, دا دا بدل. بدل کم دی نوې کرال د بدل اغشتو د مخولي نو د ب چې بدر کې کم یا سنادي قریش خوش مودارچو داوي د بدلې اغشتو د پارغا لو او کافر ډیر ځال سره راجمړ مشر په دی کې بهپان دی درې زهپورټ به سرهدي چې کله غااله له او خود چې دی چې او دو میله کې د نه خوا پرو دی هر قای کې سبه خې خپلهې کوي اودل ته خبر ورکو چې منګراغلي او د خپل او مختي نو پ زمون چې کوم کسان مدار شويتي د وی بدل غمبر ل سلام صاحو سر مشور او مشوره کې دا خبره وکړه چې یاره ستا څنګه خوښ ده چې بار ته وورو کهنا در ته بهیو که دوی رال ندل ته به زن نهموي نه نهبي وي او د دو مړې ر سابار ته وورو نه بعض خبره او لدل اووی تهوي چې حضرتتوندل ته چې پهې ځایې و مدا بخي. عبدالله بن عبایس رئیس المنافقین دی آغم دارای پیشکلا چی پا دیزه دی کی یو مدا بخی دا اس پا پا دی قرآن شریف زی په دی, دی دا, دا تکی رازی خا دا یاد نی نو بیا پیلا نی پا حقیقت پویی نش نوی بس مونگ بوی با, با سلو برو بس ان دلتا کرا لیم نمونگ بوی منکو بی پیغمبر علیہ السلام ام دارای خوا او بعضی صحابه او چې وی, وی دا به وی چې الی ته لانا مسلو بدرین خو دا ای چې دا هزاراله چې لکه دا بدر غونډی چې داغه د شهیدانو لوی مقامات بیان شو او د شهادت تپاره تمنی او ورغو کوله او وی وی چې نه دا ډیره د بوزنیه خبره ده چې او وی دا دریف سو مله مزل کړی دی د مکی مو زمينه راغلی دی او مونږه ورته نن ورځ د دارېره د بوز دی له خبره ده حضرت ویټک ته د نن ورځې د خپل زغره مبارک واغوستل حدیث مبارک بیان د لاخصه تاریکی بیان نه دي او هغه چې دینو بسروه ته د بیا وي حضرت مبارک تاسو چې څنګه په خپل تاسو ته تاکید درکو تاسو څنګه په خپل هغه چې بکو حضرت رینا پیګه پیغمبر د خدای دا مناسب ندي چې وارس غره واغوندي او د بیا ترګي پرنی کوزہ کریټ خدای د دوت د دښمن په باندې کی فیصله نې کړی وی اوس پاتوم چا انا رسول الله مبارک او د حادثه قربان ده بریګه د جمعې د مانځنه وروسته راو او بیا چې د نصر راغی او جنگ یوه حدر دا ورته کوم دی هغه په یوه جبالي وحدر ورته شه او پیغمبر علیہ السلام مبارک او صحابه او ته بدلتو دی کی ته بدلتو دی کی تاسو او د لوی فوجي چې کوم دي ابشر کاي کوسه او شهابو ته چې کوم دي دا خبرو کړه چې یو جماعتی پسفۃ الجبل باندې چې هغه مرکز برپاغړ دی په دې غاده کې مونږ هم جمع کړی شو هغه زباني مخرر کړو عبد الله ابن جبيري په یمیر مخرر کړو او ته وی چې سو فلا تبروا او نشرنا دا څوب په دې مرکز ناش دی کمنګا اولیب نه که مغلوبه شو او ن نه کومون سره خدا دازو کوو تا سره نه په خی نه او نوویل السلام مباره کو دا ویلوساحابو ته چې مون سره به خدایم دا کو او د خویم دا د بایان کوه چې بایدیانبلله زمونږ سره کوي او غ به فې که او بس هااب چې کمم دی نو پس ده دا جن شو نو په ابتدا کې او د کا피 روزان سره غريځنه نه مروښته وی. نو سړی د جنگ د تختی مدازنه نه به سنگپړی دي. نو زنانې چې کوم دي نو وي به تخیرت وره وري. کنه د هم وروښته ویږي کا피 روزان سره وروښته وی. او جنگ شروع شو. راز وا شروع شو او هغه شروع شو او مسلمانانو مکمله فتح وکړه. وکړه خو په جدي نو صادق شو. دقیقہ او بیا چې دې نو صادق بس دا زنان ابي صحابوي چې مونږ لیدلې چې زناناو چې کم دینو په دی غوونو کې منډي والیو بس سپلی یې ستلی او منډي والیو ناري نن منډي والیو زناناو منډي والیو او په تا قزا کې دا مرکز باندې چې کوم کسان ناس دي دا بلیټ نه جوړېر او وی بس او وی چې سې بس څنګه مرګورو پټه وکړه دا مالې غنیمت راغونډو او راغونډو اگر چې سدي چنته خري نہیں ته خديوی گور مسلمانان ډېر ته تکلیف کیږي د عمل براغون کوڅه څنګه ځای نشي عبد الله بن جبیر او تبیی چې رسول الله دا ویلي دي چې فلا تبرحو وقلبنه نشرنا موږ کو زیدل قندی سابدی راکوش عباس عبد الله بن جبیر پاتشو یو بدری مرګی و سره د 150 کس باندې د 150 کس باندې راکوش او بتقذ دقذانه ته تکترب نشي یو کوش وکلا ایا وځي دې پات شوو مرګريني سره دي بس حالې دې نو ورې ته اواخ کې پدي کافرو پدي راغ چې دوی مسلمان نه دي په دقه زين راغې غې شهید کو هغه مرګريني رشیدان کلو د دقه زين د شاهد ترتوب مسلمانانو مسلمان له وکړه بس دا چې هم له وکړه حضرت مبارک ويږي مخ مبارک زخمی شو سر مبارک زخمی شو او غاغ مبارک شهید شو اوزمه کتاب پرې <coughs> او دا انګی چدی نو سو دا د بچ کم دې کنا او بل دا واسره شیطان پور تک چلا ان محمدن قد قتل دا مختصر خبره تاسو کو نور الله یې بیت کړه روانه خا او قبل هغه چدی د هر ټکی پکې پات ټکی پکې داړي د پد دا چدی عبد الله ابن ابي شوو کتل چې دا غدي نو چي جبل صلعه یو جبل دې زاتونه امازه په مرکهتنه برکتنه په دې کې پولیس وادا ماتي شیخ چهبه بیا څنګه ګارې ما دې دی نو دې تاسو ګوري مزه ها بلیب نو وینځه د کم قرنه را پښې وروغات ورما مدینه مونوره نه باب ټوږي بیا څنګه ګارې دی نو یوې ته دې ګاڼه تشما زاحمتاش هغه هغه بس حاجه مطرح نه مې تپوست ته وکړه چې تر پنځه کې دا زمو او دوه نه چې دا امیان غریبان په ژوند پیږي بس دا قسم هه په دې پیښې نو دا اذن را واپسو درې سبق کسانو حضرت چې وتی کسانو د درې سبق کسانو واپس کړم وې کسان پاتې شو او کافر مصلح درې سبق کسان درې سبق د ځه او درې کال هجرت قالنا ابو يو شو اذا الواحد هذا وقت قابل لي عاد اقول له غدا جت الصباح تاريخ تشوال دي ورد جميره من احديكا نذكر وانا وانا من حجرة عائشه بالمدينه طب بيقول المؤمنين جتا اماده قول او تاکوز والمسلمانان آل ما آئی در حالا مناسب و مناسب و مقاماتو دا جنگا تکتا او اللہ سمیون علی او اللہ پاک تده نصر دا او کې کے دی خرابی لیل قتال دفار دا جنگ واللہ او علیم بی اخوالکم نو تاسو ته بوپدی امر صالح باندې الله غ خیری ثواب درکې اتیځه کې چې عبد الله ابن ابي د لار نه واپس شو کنان یو د کبیلې دي زینو منالمه کذا په البخاري خان بخاری د بخاری نه تعین کوه مخاري شریفنا اذ حممت طائفتان فکم وقت ج قسوقو بغ طيبو انت بنو سلمہ تا اوسنا او پنوه حارس حارشدی د خزر وقت بي منكم د تاسنا ان تقشلا راځي چې دا روز دلشي لمر رجع او بي سو عبد الله بن ابي لیکن ان تقشلا والله ولي يهما الله پاک ناصر د دوان دین او ثابت قدمه کړو کو کردې ثابت قدمه کړو على الله صرف په یو خدای نه په بل چا هم حضرت محمد مصطفی تقديما فل يتوکل اصل کدا سری فل يتوکل المؤمنون على الله عل الله على الله مقدم شو صرف په یو خدای اعتماد دیو مسلمانان اعتماد دیو مسلمانان عام شي غدا ولقد نصركم الله بس کازه دې لیک تا سو چسر وو سوک سانبه کې لګوي او بدر کې تاسو مکمل موافق به در اسلام سره د ټمو اختلاف وکو سنتو پیروی کوو هغه چرته سوي ديو زکات تاسو دا, دا, دا بدر دا واقعي عدالت کی صدا ثانیاً وبالعرض تک ولومو به ذات ثانیاً وبالعرض سماج قسمې چو ولقد نکسر حکم الله الله تعالی داد کړو په بدر کې بدر یوزیدی په ما بین د مدینه منوره او د مکه موزمې مدینه منوره ته نږدې دی وا انتم مذل او تاسو سوه سبه کم وی به سبو سامان به ازل سمنا یعنی ازل به و اصلحتا ازل جمع ذل یعنی څه تاسو دلیل یعنی به سبو سامان به نما نه لید فتق الله نه خدای نو ویږي مخالفت مکوي نه ان لکم تشکرون چې تاسو شکر د خدای د نعمتونو ادا کیستو کوم وخ چته په بدر ک دا په ب ممسله د ګورې خاب ل د بدر خبره به کېږي بیا به خبر کوو ل مؤمنې مسلمانان ته چې ان ی ی کوم نهدي کافی تاسو لله ا ید د کوم چې ام داو کې چې را به د عسمان نظ مکته بلغه سمونه یک پی کو کافری با سر زده دا دکی یو خبر را غډه شو پیګی چې تا چدې کنه یو سړی اوس کړه خلک راولګې دو دا هغه چې کوم دی کنه دا مشره کان په بدر کې یری دلودبني کنه نه وړه او بل طرف تر اولګی د چکورز ابن جابر چې دی د مشرقانو ته انده ورکړي چې هغه د خپل قوم سردار دی سردخپل قوم نامشتکانو ته تسری انده ورتنه خدا داوا دا داوا ته بشړت شي او یوارو کړ زبپین ززر ملائک رولې خپل ززرن ګراغلي دل ولی قرز ابن جابر حمله وکړه وې دا دې شرط شې دا کوردارا غلی نه دي کوي نو دلته دي طالبو او سورتي انفال کې زرد دي اوس په سمه په چې زرد دي بیا درې زره شوي بیا وعده د 500 سره خو په شرط شې کله قرظ جابر مشرکان ته امداد ورکړ نو 500 پرشتي برابر 1500 بل ان تصبيرو ک تاسو صبرو کوي مستقل شې تختینا وَتَتَّقُوا د مخال پهتهقره اتوک مړشي دا مشرين تاسوته مشر منور من و محظهور مِن منصوب بالپور چې د اوختې نووم د کوم رب وکم د خ د اله فيمل الملا کې مصوي من مصه چې دو ب جے دا اورث باندې دا پرشتي پبرو اسونو سوري وی دن شندر قبول لچادی د اصلی او سپین پټکی والدی او شملي پ مابند وګخرا په hội او ودوین تور پټکی والدی کې رويته نه په او دا په کوئی چې نه خبر دان نه د وړي مما جاءنا الله په کوجه امداد بالملائک چې دې کنه دان وړي وما جاء الله الله نده گردد لدا امداد و ملائکه خو زمری امداد ترا دیله الا بشرا مگر خوشخبری لکم ستا سره پاره په فتحي او په غلبه چې پرشتي رسمان دراجینو فتح او غلبه د دې سره دکنه او بل بلت ما ان قلوبکم او بلار بل چې پاران شتا سوبونو نه جز په دبنکه به پدي امداد بل ملائکه او من نسرو نده امداده إِلٰهٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ لَا بِالْمَلَائِكَةِ الْمَلَائِكَةُ نَدِي الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ او دا الله پاکو ود دې لپاره دائم دا, دا تاسو سره کوي په نسره پوری متاله متاله لیا قل توا ود دې لپاره چې الله قتل کی پر پن يو سنده او یو جانب من الذینہ دا آګه سامنے چې کافر دي نو او یا کسان پکې مردار شو کنه او یک به ته یا, یا لابي ذلیل کی نو کسان پکې قیديان شو نه پویان قلبو خيبين نو دې به وګر دي نا مراده دي چې پکم مراده راغلی نا مرادي پروتو قرانش په بدر نو بیا په بدر کې چې کار حضرت مبارک مح مبارک او وغیرہ زخمي شو نو بیا چې کوم دین وستو حضرت وی چې کای پي يط لحقوم خذبو وجه نبيهم بيدم اق قوم مثلا کی کامیاب شي او وي تکالک او تکلخيدي نخره پاک دېنه ملکه حضرت چتا دې مکه ورته دایو کوم لکه دې نه لیکه نن نه په کوئیو چلای سلکہ مشتر من الامر من اسلامهم بوکفر اسلام دې دی, دا دا دی دا دا او دکفر دې شر اون یو شې دای اختیار تا نه او یتوب علیهم یا بل لا رجو کې په دی باندې پر رحمت نو توفیق ته اسلام باور کی او عذبهم او یاد اللہ دیتا عذاب ورکی بر... ویگے نو توفیر اسلام بورنکی فا انہم ظالمون لیر ظالمان دین مستحق دا عذاب دیکن دی او دا اس بات تتوحید دین آگئی اس باتو شدہ رسالتا وللہ ما فی السماوات و ما فی الارد یغفر لمن یشاق المغفرت لہو و یعذب من یشاق التعذیب لہو او اللہ غفر وحیم یا ایوها الذین آمنوا لا تاکل الرباہ دې مابین کې د بدر واقع همدار اگر چتربند او دا او جنگو خود کوم څه خبرو شو باقی اوسن نه پاتره باقی خبره پاتره دې مابین کې د سود مسله را له مناسبت نشته مناسبت دې ما قبل سره دا چې سود خو دې ورو غځنه چې کولی وان دیو ک کوي نو دا چې ما دې وکړ چې هغه جنکه الکه آرام خور او سود خور غذاګانی پوری شي هغه به ته د پګور کې د سره ایا معنا ده ونده وکه کوي نه مناسبت یاد کیږي چې کنه چې تاسو په یا ایها الذين امنوا الایمان خامنداں لا تاکلوا الربا تاسو مخره مال سود یعنی مای خل او اکل پکې لوي مقصد د نو کنه اب انتم مضاعفا دچند پدچندې سره دا کېده د زیادتی قبا حتر عبادت لپاره زیادت قباحت ریبان دا پارده کدا د حرمت ریبان دی. وی امرگری یا ریبان عصم حرام دا. ببنی دیگر یا کی مقید تیر شو. وزروما باقی من الربان ادا قید زیادت قباحت دا پاردی. یا وای دا قید اتفاقی دی. سنگا بیان دا واقع دی. سنگا بیان دا واقع دی. دا بیان دا واقع دی. چه قلب و جید غوک کنا. چکهلې به یو سړي راهول کېدو او د ببل لزو په ورکلی چې میاش پس په یو له څو را کوي مچا میاش پراله ویاله کدا خو نه شو به به ته سوي یزبل میاش کېدو له څو را کدا چې په پچته تو نو تر دې چې هغه سود بد درا مسلمان نه زیات شو او کله به را مسلمان تو وته او بل دا بیان د واقعيتي چې اصلي شورو کی مال پسوت ورکین ندان یولہ سورپیہ واج تن بللہ دا یولہ سورہ کیندا تہ بجی و پتی نا دا تہ دا پاپا نتیجہ کی چھ تہ نشی ٹھیک نو وات تقول لاحظ حدا پتہ قانون دارے جنہ فی متوجی شی یو شیطان دا شی مقیج چھ پیو قیت تہن قالا فمزا فتننا روادان ما دو جوابكم كلا دا دا مقيد دا دا مبادرين جوابك مبادرين. في ان نفي دقيته ومقيته دار اذا قيادت سريه د كليه مبادري جواب شني واتقوا الله ذا خدانه يريكي في تركيبا لان لكم تطيحون شتا سكانيا شي او واتقوا النار التي معلومه شت الصخور تبور شي كي ويلي قد انور چاغه تیار شوی د کافرو لپاره له اي مسلمانانو تب سبب د قران ته سودولې وته داخلي یا خود کافرو لپاره تیار شوی له خوند تیار شوی واتی وړه د خدای پاکو کې رسول او درسلامو کې مستقله تعبیداری په کار را کنولې علاوه ای که چې مې وي ته الله نو تعبیداری د رسول الله خو تعبیدل د خدای او د تعبیداری In done دا ولې ځان دې ذکر کوي ځان دې ذکر کوي چې او سړی نادان برولګي څلبه وی چې قران ایزیم کې سر عقلی دغه د قبض حرام وګڼو باقي بپریدو ا سره دین چې زاقیم او صلات بیان په قران کېښته د ان 12 کده بیان په قران کېښته د قرانګي چې کم دین نه د تفصيل پکښته لته بجنه الناس معنزل اليهم نو منکر د حدیث او منکر سوچ د قران دې کنه دي هغه مسدد کذا اطاعت الرسول مستقل ذکر کی کنا تقویہ مجید یہ قما بعین قران یزین ترحمون یہ دا پارچ پتہ سرحمک رشی او وساری او تلوارو کے دے یوبن وہ منوں وں کالیا الى مغفرتین مغفرت تا کا سبب دا مغفرت سبب دا مغفرت مقدم شو ولي. زکا مرگلی مغفرت چی نین جنت دخول ناممکن دی اراده اردو خص سماواتو چې پراخیده اگه اسمانو نوز بکی اگر چې ارز په مخابره ده طول کرا جی لیکن ماں غتر جمعه نکل مراته نا دیده کسره او پراخیده او بازه وی چې نه ارز ده چې ارز ده ده اسمانو نوز بکم رده طول کې خو خبرې ما کوا ادره ما خبره کوما چې امام په خودی نه راضي وي دي چې مراد دا هر څنډې دی کې ارسمنا ما یورزو من السمن په مقابله تل مبی ما یورزو من السمن په مقابله تل مبی چې کم سمن په مقابله د مبیعی کی پیشکی کی هغه ته مراد دی ان سمانا کچا تدا جنت هر شو نو قیمه په دون نبی له کچزم کې اسمانونه په اغشتي شنه دون اوب اسمان او او او اید تیم اتاقیم ترشوی دیده پارتا مطاقیانو نو سو یا اصریبوی چی تیم اتاقیانو خدا دې دې په ماجیر مانده لګا شي او با مست نه بداشي 90 تا ماناشي وريدت من متقين نو په یو سړي وي چې کنه زبانه چې ما خرج پکي چې د صدې چې دغه دغه ما د سوت وي چې دا په زمالي جمع خرج نكي هي دا به عمل وای زبانه جما خرج کیږي چې متقين ما دا څنګه کیږي الذين المداه دي صفته نووره او سو صفته دي دمتقيان الذين هم الذين متقين وهكذا اندی جون چکوونه جب وی چکم دی خرج مقدور په سر راه په حالت طرا ہے کی او درم حالت تانګه اره دا فکر په دې کې چدیری دې امام لچکا یو یو رضيون اغه څه د په اړه دي خاص په توفیق په فقیر عمر کې د خدای په ومن باندې باندې مساله خاص عادتونه آیات درجه دا غم د لیک دی او به یې پرانځویم خلاف کیږي پس ترې په حالت ته پراه کې چې معذاری ود ورنا په حالت ته تکلیف کې چې تنجیدا یو صفچو غیب ولکاذمین الغیبا او بل دارا چې خړون کې دي د خپل غوصي اغنا په ځکه کې که غوسه په خپل نا په ذکاینه یان یان تکان نه درم سپتوالا اطینا او اپه کوون کیری ان الناس عن تقسیرات الناس تقسیرات د خپل نه اپک او الله ییحب المحسنين او خدای چې کوم دی محبوب غنی نیکوکار په دې کارونو چې اخلاص پکې جداګوډه عبادت سون دی نه با اخلاص پی او کبر یو نام نه مو سره به او شالورم سی پتی دادی جی والذین اذا فعلوا دا ا المخانے حقوق اکو اکو لای با کے خبر ہوا ادا سدی دا حقوق اللہ حقوق لای ما چو دا حقوق اللہ والذین اذا فعلوا اوزم متکنا اکسان شتن گناہ کبیرہ او ظلمو ایذ ظلمت پخپل جنن پاندی ور کوٹی گناہ ذکر اللہ مخولے پاک مجاز پک دے کنے ذکر الله ذکر و عید الله دې ذکر کې عذاب د خوره نفست استغفرو استغفرو استغفرو مستغفر وایي لزوم به څنګه خپل ګناونه او رضا هله کې دا هو ته به یو شېره ای رسول دی لا ما کړی د آخرت لپاره کومه پاکه عقبته زم من اخلاص سره دې کار او په بدل د هغه محرفا کوئی و من یغفر ذون و او سوختي چې ما پکې ګناونه نه نه ما شوا وکولې نه من اسم مصر مصر دي من د معنا سره لره او است په الله مگر یو خدای نه پیډه نه معنا د نه پیډه مگر یو خدای او بل صفته دی کوي کنه او پینزم چې ولې میسر وو او دوام نکوي علامه پهالو فانا او ګناباندی چې دې کما دا او بل شرط دی دی پیږي چې وخوم یعلمون وی پیږي پزله باندي چې توبه د معصیت نه فرځ او یا وحن یا لمن بی پیگی چه دا من کم کار کردنو معصیت تیدا سنجبو نا آغاد حلال کرنو اولا ایکا جدا اون دا ترکیب تیرشو مغفرتن من ذردهن و جمنات تجریمتا ترانحا و خارجیم فیها چه دا کم خالدن دا نرتوی خالی مقدرہ و نیماجو اللہ مجیم باسرالا دا بین کدا خبر رالا بیتعود دی اصلی مسئلیتا چې مسئل دا جنگ و اللہ پاک مسلمانان متکثلی ورتے اکتا ستا کم شکس رسی دل دی نہ شکس بانی خبر ر لا من قبلکم سنن ون علماء ترجمیلی کلی دی من قبلکم لا سنن سنن سنن جمع سنت تا کافر مسلمانان مختلف ورکړي چې په دنیا هغه به اوس ورکړي دا یو ترجمه قد خلت تیر شو دي من قبلکم سنن مختلفه طریقو ولا خلق څو بعضی مسلمانان بعضی کافر او په اخر کار کې مسلمان په کافر غالب شوه دي اکستا په سعودي نصيحت په مکه کې وګرځا چې راځي او په معلومو کې چې هغه لري چې پتا کړي دا هه اخر مسلمان پتا کړي امیر المؤمنین چې کوم دی کې عمر سیفوی چې اخره په ده مقدمه لږه کوي دیوی دي چې دا خبر ده کای په ده په اوور کوي دا به یاد لري نو زه کومه په پکوجو چې خاطر خلک تیر شوی دي والا خلک بعض مسلمانان بعض کافران آخر کار کې مسلمان غارب شوي کافر مغلوب شوي دي وررنګې اوګرته په م کېګه پهرو اوګر دی د مشاه د تاسار ف انې پهم ک کې د ضرور زوګورې چکې پکانه کې به تل مقدبی چې سرن واخې انیان د مکدبینوغا خ د حالدي که نه ن د بیان په تلیل کبو توم خایا جو په تل کبو ته دغه کوورونه خاویا چه خالی پراتی دی غویتی دی او حاضر بسوص اللہ پا قوی چه هادا دان قرآن عظیم چلی بیانن بیان کامل دی لنناس دا پر دا طول و خلقوں کا کافر دیو کمو سلمان دی. لیکن با او تدایت تی و موزتن و نسیخت للمتقین دا پر دا پر دکاران اللہ پا قوی چه وَلَا تَخِنُو او مزاری شگرد او تانسو پا ایندکی بزدلکی اگئ او غم کو وې کم زحمو نه چتاست راسي کم تکلیف راسي درې کم چا عادت وانتم الاعلون دې کې په اخر الامر حتی سبکه خیر اعلی او غالب یې کو ان كنت مؤمنین که تاسو مسلمانان او په مختزياتو د ایمان راته کوې نو غیمانه کامل دی او د څه چتاست د شکستو راچې دو تاسو تر کې سنت کړې دی مرکزهم راځي صح خبر دذابیا دلی چې تاسو مرکز پرې خو دې غوږ بیا نه به مت سړي یم سس کوم کچتر رسیدلی تاسو ته قرصن بیګ مشقته او زحمونہ واه تر کې مشقته او زحمونہ او خود کی نه فقد مسل قومه نو تعقیق سره رسیدلی دي قوم, رسی قوم کاثر تقرح زحمون او تکلیفونه په مسل ده په بدر کې او هغه یې وز د دې کلې د کبيار افاضي راغلي چې تاسو راځین کوي کوي کوي او حد کې اورا دا بل حکمت باورېږي با و تلک ایام او تا قروزي د غالبيه تو د مغلوبيه نو ندام الها منګي الوراړو دې کې شمتو مري ښا په خبر وي تک چورلو ولا چورلو بیننا صومبند خلقو کې یو جو قوم غالبي فلرو ده بل قوم غل بل بل حکمت باوره او بل د دې لپاره چې الله پر ذاتي علم مازوم کې هغه آسان چې مانې روړي ولی د مصیبت پټیم کې مخلص او غیر مخلص کې انتیاذ راضي کنا راضي او ايتخذا بل حکمت وره او دنا حکمت د شکستی او خود ويتخذوا وللا کني شي منکم د تاسو نه شهدا یو کرمهم به شهادت واللہ خ والله خدا جنہ معترضہ په ما بین کړه لا دا دې د کې په جنګ یو خود کې چې الله دې کافر او تغالیبیت پر کنه دا د خدای محبوب دی کني ها والله ولا یحب الظالمین ولی په پینې ښه کافرین ظالمین نکنه الله نه خو ظالمان دا معنا نه د چګن بیدا نه خو قلب اسو کله دا د خدای محبوب دی نه دی محبوب بل بل حکمت پورہ پنزم <تصفح> ولی هم صلی اوبل لذیده پاریچ پاکیدو غنانا الله هغه سان چې مانې وروړي دي ولي زکه د مسو مصیبت پټین کې تسپیه د اخلاق او کې کړيږي اوبل ويمحل کافرین او الله پاکو محوکی او ختم کی کافر لګا په اخرت کې ولي چې په مسلمان باندې زیاتې وکړو د خدای قهر به په تر ټولو پورته شنو ختم دی کیږي کرا درته نه حتون ا تاسو غمان کوي ان ت خولوجنته چې تاسو بجنته داخل شي او لم ما ی او تر اوفر الله ندي معلوم ظاهريطور مادي اغ قسان يا حدد من کوم او علم سودرين او الله ندي معلوونڪې سو کوون کی پجننگ او لقد تم دا غیرت خدا پاتې مسلمان ح ووري او تع سره به تاسووتهمن تمنون ن تاسو ارزو د مرګ کوله دګي من قبل ان تل قولم به د ملاقات تدي مرګ نه تاسو د مرګ سره ملاقات نه کوئ تاسو به چا لیتل نهه مسل یوم بدر یا لیتل نه مسل یوم بدر نو فقدر اي تاسو د مرګ کسباب د مرګ چې جنگ دي او انتم تنظرون او تاسو خو قتل تاسو خو قتل له فاس صاحب باندې فکر وې نو د مرد د پریخوا ده ولي تخته یا تمنه د مرد نو تخته ده ا وباکي خير رسول الله وفاتې نو تاسو داسې دځه په دین فریده محمد لا را کنه الا ان محمد قد قتل نو محمد رسول الله الا رسول مگر دا پیغمبر دی پیږي او لې سره بن یستحیل علی الفنا ربنا تجددنا في شرات قد خلت او داقی سره تیر شي دمن قبل رسول ندبم تیریږي کنه ها باسی با سره زم لبم پپاتی په پرځه تقدیر اماتا کدد انتقال په فل او قتلیا شي شو ما ان قلبتم ا پږې نو تاسو به ګرځې علی اقامکم د اسلامنا د جهادنا په خپل بندوباله او بمنین قلبا او څوک چې وګر دې دو په خپل بندو عناکه به کې د اسلام د جهادنا د اسلامنا یاد د جهادنا فلنی د الله شیءه پږې دې نوصا مش رسول تعالی په شیء ان ذرهن قلیلہ یو قطی zarar او سید جلاله شاکرین او ذر بیچه اللہ با جزاور کی شاکرین تو پنیامت تا اسلام او اللہ با اکوئی جو ماتانا ند جائز ند طبعا نعقلا لنفس اند پردیو نفسا انت موتا چدد انت کالوشی اللہ بی اذن اللہ اللہ بی قضاء اللہ مگر بقضاء داخلے کتابم معجلہ لیکے کتب اللہ کتابم معجلہ دا اللہ لکلت دا مرگ فلکلو نیتا دارو سرہ وَمَا جَلَسَ مَن لَا يَتَقَدَّمُ وَلَا يَتَأَخَّرُ مُؤَقَّتًا وَيَوْقْتُهُ مُتَعَجِّيَنْ دې نبه محق کېږي نه باروست کېږي دا تکې په قرآن شریف کې بار بار لازم مرګ لري د بیا اربع بیا په مرادي په پنځه بیا په راځي په پنځه سم بیا په ورځي په پنځه شپږم پارک او بیا په او بل لازمې په قضوره سم پارکې نو وايي ترجمه کوو دموري ومن يرید چاچی را د کړیو نیک کړی په نیک عمل ثواب دنیا نتیج دنیا او دایروز د دنیا باندې نو من باور کو دتا من خا دنیا نا او مقصص مدهو بل ځای کراږي تاسو بل ځای کې تاسو هغه چې د دफार کی کمی تقسیم شوی د لاګینه وزیاتی کومه عمره او مقم ربا په اذنې او راته او اوس نو شو او ومن یرید چې اراده کړی په بل نیک عمل سوا در اخره نو کی منبد د ورکو منها هغه چنده تقدیر کړی او سنت شاکرین او زه کی منږه چې دا خو دی ورکو شاکرین ته چپتوا اتمان جوان کئ او خیر دې کړه چې غمبر د خپل مرشونو ته سبته تخته وکئ اي من نبي او دې رزات کا اين پمانه ده کمی خبرې دې او دی زیان تا پیغمبرانو قاتلا فیگه جان کرده معاہو ومعاوانت تا دکی ومعاوانت تا دکی ری بیون تالیبان خدا خدا پرست خلق دیر نفا مانده نو ناوی بزده لشویم ندی وکره او لما ما د فار د هغه تقاليب او سواب هم چې دي تر سیدی دي په سبيل د خدای کی چاګه زخمونه دي او سختي دي او قتل د مرګ او ما د او کیس شېبم دي د جهاد نا اوبدا دی کی پیدا داږي دا د عبد الله ابن ابي خمقه بمته خلاف خنا پیغمبر علي السلام شهي چې پیغمبر د خدای منشو کنا ورا شي اتاسم بیرته دی خپل دین زور ته اوږده ټوله جګړه به ختم شي مې جګړه خو پدیه دکنه مې د خدای په بندره جنگ اله الا الله دې مې جګړه پدیه د خپل دین ته اوږرده واپسه زور دین ته ټوله جګړه به ختم شي او راځي امشتیان ته وزستاسو لپاره هرڅوک مچ پریږه بل کسانو پکې دی راټوړي جديد الاسلام بیا مونږ نه څنګه نن په کوئی چې ومستکانو او دې عاجزي نتا احقاره کړي دشمن تا تاسو څنګه دا یاده کړې چې عاجزي دشمن څخه راکوي دا سونه ستیری شعر دی طالب او الله یو حب السوادین الله پاک چې کمدې نو سو محبوب غنين مستقيل په جنگو او غیر سرندابږي داد دوی د محاسن او اقوال بیان دي پس ته محاسنه اپانه دلیل خلقو له خدا په ری دیونه کثیر محاسنه اپال بیان شو او سه محاسن دا اقوال بیانوي وما كان قولكم او نوچکم دی ویناده دی وختل قتال الا ان قالوا مگر دچ دی وی رب انا غفر لنا اي خدای ته مونته بخنو کی زنو او بخی مونته غناونه زمون ويسنا فنا او وخت تجاوز زمون فی امرنا پر خپل کار کی دغه دت اشارت دی چې دا مونته کم زرد رسي نو دا د وجد گناونه زمون نه دی او سبب تقدمنا او ثابت کې قدمونه زمنګ په قوت سره په جهاد کې ونصرنا علی القوم الکافرین نقري سوکر پاتاهم الله ثوابت دنیا الله وتورک یفض دنیا چا اپت هداو غنیمت او حسن ثواب الاخره او دی هر کل سواب د اخرته چا جنت تی او غرضات خدای دا والله یحب المحسنين یا ایه الذین آمنوا ومدقم مزمون شعولی ای ایمان خامندانو دانو ان کتاسو <تصفح> خبرو منه الذين ينه قول الذين كتاسو tabi dali ke da we na da ka sam che kafir di che mo na che kandi ha no yabdu kum tasu ba was ki kufr ta ala a pa dukum ta qablu kun du ban de no patan ka dibo tasu bo kar da hasirin ta wani pa duniya pa akhirat ke چې لوی ثقيل شي په صليمان زاد چ خپل دشمن ته زاريق کاړي بد الله مولا کوم بلکې الله ستاسو دوست دی او ناصر دی او مددګار دی او هو خير الناسین وایي کې کنا او ډېر ډېر حقیقي د مددګارانو د ټول مددګارانو د دلته تا دېداري پکاره تا کنا دا بیا د عاشق ارشیجی چې کله ابو سفیان واپس شو د مدینه منورې نه نو پلار کې په دې خپل حماقت باندې ستومانه د یاد کډامو ما په انده وی پدی مسلمانانو مغلبه بیا مونته طول بم ختم کړی دی کنه زه چې بیا واپس هیڅ جواب سکړلته نه خدای په ذلکه یې او و غو غړو کډا پنه واپس وې نو بس ان بي خو باش مليو شلته دی یاد کپی شی بدله تر کو ځاله شوې د مسلمانانو خلنې نو یې یاران مې راوړل قاعده ټول حضرت مبارک توالم شفا صلا ا پس شو دا په وحی سره مالو شو حاضر فورا په سباده جن جو خود روته او اند حمراؤل اسد د کوم راغي د بی د تعاقب د پاره و دې را واپس نشو بس لا علم کیمو دا نه وخت څه نشه سړی ازو د حمراؤل اسد دا تفصيل په کومه خا دې کې لك شو خدا به بل ځای سمو کې زرد چې موږ اوګړدو فيه قلوب فيه قلوب الذين کفرو پس موږ دا اګه سمو کې چاکې چا فردي الرعبا الخوف من المسلمين په یي هیبت او خوف اداه ولي بما اشركوا پس دا دې باندې چې دې شرک کړي دي شرک کړي دي خدای سلام ما هغه بوته هغه خدای لم ننځي بهي جل الله ننځي ناظر کوي بهي منو بشنا کې سلطانه دلیل نقلي او ماقلو په منار من او به اسلام سوځوالي مين او دې را پدد د دې کار نه د ظالمانو ته جهنم بي ويچره واپس شوتلې سره رسول الله پرويو چې تاسو به کنه خو ما دې دې تي چې خدای به تاسو ته شریعت ورکړي بیا راندکوم به کسانو موږ سره فوج شو امداد ما ګرځي پېښته دا دې کړې ها تاسو چې په کومو په دې نه چې وي دي ولقت صدقكم الله ازما د قسم چې لښتیا پا د ده پیغمبر استحسونه هم پا کم وقتی پا کم وقتی صادق اکرده اذا صدقه ده پر اصده زرده پا اغا وقتی چه تانسو دیقتل کول بی اذنی پا ارادید خدای پا ابتدا ده جنتی ده ده ده کندا حتی چې پشلتم ترده چه ارکلس تانسو ضعب پرایک اخکارشو تانسو بزدلشوه او تنازاتم او تاسو نزاو قلل اختلاف مکرد الامری فامر ابن علی السلام کی چتا صوبات عل مرکز کوه ویلو کنی او اشریتم او تاسو چې کم لا نه فرمای دا امر در اسلام نه وکلا من بعد ما فست اگنه چې اراکم الله تاسو وکید ما اگر شی تحبون چې تاسو تل محبوب دي چې اغت فتح دا مؤمنانو ده او مال دی او غنیمت دي نم اخ بیا لا پکو چې لیک د وختس ما من منکم بعضه تاسو نه غسو تی یرید چې راځد د دنیا دې اگر چې اجنبتغه خو خو جام خدای درکړي نو فطرکل مرکز مرکزې پرې خوته کنه او ومنکم من یریذ الاخره وصابتن علالمرکز حتا اوسپښ نه دا تر دې چې شي چو او بیا الله پکوي چې ثم سوراپکم او بیا الله وارولا ثم سوراپکم ان هم بیا الله تاسو واره له دې چې کم دې جانا دې کافرونا دې کاټرونو حدې ته سوالې لا اولستا سوال نه بوي دی ویله غلبا ورکړه پتا شو دا سره پر دادة پر دتعذيب دي دا حکومت ته امتحان دي نيبت ليكم چې الله پتا شي ازمایيږي او منافقان جدا شو پدې کې ډېر منافقان جدا شو کولی شو ها او ولقد افعنكم زماني د عفې د صحابه او اول اعلان ولا بس طاقت پتي ښوی د پجنګو وخت کې الله اپم کړی ا زمہ دی قسم چې ول <سؤال> لقد عفى به اعلان د ع피دی د صحابو نه اول اعلان داد ول لقد عفى الله اپکړه ان ان تاسو نه تا تقصير د خدای مه کړی دی والله حفظو فدن علی المؤمنین اپکې وګیرا او استسیدونا بس تا غلی دې چې کومه تخته کړی دې هغه کې پیر ووا استسیدونا پکم وخت چې تاسو له دې کې دې په میدان جنگ تم کوله او ول ا تاسو سنغ را تاسو را واپس کیدې علا حدن په یو کڅ او رسول او پیغمبر علیه السلام یذوکم تاسو بدللې کی اوخرا کوم کمین اوخرا کوم درستونه او نو به له سلام داتې وی چې لئی عباد الله الئی عباد الله انا رسول الله من کرر من یکرر پلهل جننه داواز اواز مینه ته وی حدیث کراغلی دی اے إلي عباد الله إلي عباد الله أنا رسول الله ما من يكرر فله الجنه سوق ترى واپس وغلل على بر جنات الله يكبر الله يديت قديه الله ترا واپس قام واپس تقعد من لا بقولو نقى بي ودي في اخرى اللا اور رسول تاسوتا اور رسول غم غمن غند تا نو رسول چ حزیمت بیر غم من په سبب د غم سره چې تاس رسول الله د رسولو چ مخالفت ته امر ده نه ده سبب د هغه غم تاس الله غمو رسول کنه دی لیکای لا کی دا یا په عفان فورې متالفت تي متالبا یا په ولي رتعب لكي لا تحدنون بس اللهم اقبل جائده حسن لعمل هم فري متعالق ودي رفو رفو رفو رفو جن شئ على ما فاتكم شك نمتی ولاما نفع قتل و بزخمون باني اسوابكم او الله خبيرون مما تعملون او يادارا جدا دام متعالق فري اصابكم فري بچه فري تاصل اللهم لكي لا تحدنو كي لكي تحدنو اس باكلام ضايده یار پر تاسو څنګه جئ چې الا ما پات کوم چې تاسو نه کوم پوچو او ما اسوا کوم چې کټال او الله خبير می ما تعملون او بیا پدې نه وشته بیان د سړي دا که خېروس نه د ازاره یی دا هم دا خوب چې انسان لرشینو غم تنسبکی دی دا بیا تری حقیقته نه یارم زی په خوختره سو ما انزل او بیا الله انزل کر علی کوم تاسو باندې مبدل غم نه پس دی غم و دې څنګه نه امانتن اما نورا او او دانوا سن د امانتن نه بدل لیکنه دي نو واسن چا پر کاریبا يک شا جهاد کړي ورته اي فطمنکم پيوت اي بيد تاسو چ مخلصين نو ابو الحسين مبارک وي اي جن جو حد کې ما بداسل تر نیولې وا نو پيک نفسقتا په اخذو فو فسقتا ويسکتو ما براغشتلا فقردیدلا ما براغشتلا فقردیدلا ما براغشتلا فقردیدلا خو فراغ مزر زبردست دلیلي ځکنه او په دې سره کوم ځای لښو او منافقان نه خلایه درن کی یو ټکی خو برته <تصفح> مله تر ته منافقان یو او وسطا من منل منافقین قد همتهم غم کی غرزولی ویلا سچې نفسونو خپل ان پر سوخم کناجاتا ان پر الله کا رونے بدن کار هو چې موږ بچو وای زن زن نه کو فال لا باندې غیر الحق زننن غیر زن الحق وانا خبرته غیر الحق کی صفت موصوفه محل په دی په تکبیر د موظع زنونه بالله زننن غیر زن الحق او دا زمن الجاهلیتہ <سؤال> منصود د فنزل <سؤال> حافظه ک زمن الجاهلیت <سؤال> ما قبل الاسلام ته ذکر لک زمن دا دیگی لک زمنه د اهل حماقته مزده ته ازه جاهلیت مله حماقت او چته څنګه ځون کو ته قد ځونه په خدای کوم چې الله پیغمبر سره انداز نه او یقولون ا دی وی دا امر امر تاکیو تالیبا دیده اکدری زیر آغلی دیزت آسود دا ار یوزی افتر جمع جلاکو یا قولو نبی وی چه حلنا ایشتی زمنگا پارا من الامری دا اختیارنا من شے سشے اختیار زمنگا چلیدو که رسولاو چلیدو ولی که زمنگا پا خوالبانی عمل کروی من خوطوی بار ملو سکن چه بار نوی روتی نو بیا پدا پدا با کم زیوی قلتو وی چه ان الامر آغده که دا امر مانا شو. قلت وج ان الامر چقضايه قدر بل ته قدر مانا شو كله هو لله يخدونا ادي پټي بي ان پسهم ما لا يخدونا لك اګه تا ته مخ خاركاي نو اګه پټ پټ چي سري چ خدا خاركړي يا دا جمله مفسر دما قبل لا وليه عادت ريك العاد اتي پلي تر شي دي اګه پټ خبره ده چې يخدونا لو کان لمن الامر اچته وی زمنګ د پاره امر یعنی لو عمل دراینا دا کده امر معنی دا کچرت عمل زمنګ پر عايشه به موږ خو یی باتن روزو کړه امر درې ته کې یو hayat کې درې زل امر لاغلی دی ار دې ترجمه د بل نه کیدا تتق کران والد فخر عشق کې ما قتلنا موږ باندې به حافنا حفنا پدې خود کې قلت وته و چې نا مثلا دا سیندا تدبیری انسانی په مقابلې د تدبیری الهي کې سکارامت دی لاشيری تدبیری انساني په مقابلې د تقديري الهي کې پیږي ماډوم دی لاشيری قلتو اي چې لو كنتم کچرتبي تاسو تدبیر ز هغه اميانه وې تدبیر ته تدبیر نه جوړي قلتو اي چې لو كنتم کچرتبي تاسو پیګو ته کوم په لګورونکو لا برزل ذیننا نو نو کتب بیاو ښکار شوږي انکه سان کتب چې لیکل شوې په بیا قتل پر محفوظ کې اعلان ازواجهم اغه زینو دره غر دې زوته ان ته په خپل وته او وليهت ليله الله او بلذي چې الله په آسمایو شي ماته چې صدورکم چې اخلاص او کني پاه دي او لومح سا او ذیته پر چې الله او پاکي ویکي کنه خالص کي ما قلوبكم تم من واساب الشيطان تو واسو سي دي شيطان ولدا فالي من ذاتي صدور بدا دوباره اعلان د ما پیدا صحابه و دي دوباره اعلان څوکه خلک کوئی صحابه تخدي دي نه الله وتع ان الذين تولوا بيشكه ان كسان دي گدي دي دي منكم ده تا سنا يوم تلجمعان جمعان مراد باندې چې ملاو شې د ودلې چې ود د مؤمنانو د بل کافرو دا نه دا انما استظل بواسطه شیطان ام لكن لفظش ورکری دی شیطان به بعدما به بعدما کده شامت بادمه وشامت بعدا غا ک سبوج دی کړي چې مخالفت امر در شلانه کړې دی دریم په دریم دل اعلان ولقد حفلا فانهم لاغفور حلیم یا او منافقان منافقان را لکه در ویه رضا تمزه او 1971 رضا تنوي ته لريدي بمندوي کدي پدي سفر نه وي ته لريدي بمند الله په کويدا سمو غي يا يوحد دينا منوي ديمان خوندان لا تكون تاسمكي گل لدينه پشان د منافقانو منافقان گل منافقين الذين قد الذين كفروا چه منافقان ديولې اپ منافق او کافر دي هر کافر منافق نه دي ور منافق او کافر دي او وقال او لام پمنه د پیری او مزاپه کې حاضر دي په شان اخوانته و بي شان د خپل لونونو کې حزات ربو هر کله چې دي پر د خل ارضي پزمکه کې د سفر د پاره تجارت وکاو او کانو غزن جمع راغی دا او یا په دې نو کنه چې په سفر کې بچم مړ بشو یا باغازي وو دې بقتل شو نو څه دی دې دا مقوله ده قاډی دا فعل وکاو کانو ایندنا دا مقوله ده کنه که چل ترتیب زمون پنيځ او بي سفر تا او غزه آزادانه بي وتي ما ما تو سفر وما قتلوا في الغزوه او دا ولي تاسو موه اي تاسو د دې پشان مكيږي ولي ها دي جعل الله ذلك رديت پر دالام يا کېبت ويږي کنه چليه جعل الله رديت پر دالاو وردي ذلك تا قول حسرتن افسوس تو يونيو د دې کې او ويسون قلوبكم اصاص زونه ته خپل <سؤال> اوساتي د اخرام یقینه نه ځان ساته او سفر او جنگ ملګر اول <سؤال> نکوي ها والله یحیج خیرتو من الله چکا ان در خدای زرتنا او رحمت خیر تا چدی انسدی دا بهتر دی مما د اقیمه د نه یم هو خلکې جماکې تفسیر دی کلدیری چزکا دنیا ذا بالمحات دی زکه دنیا ذا بالمحات دی او ارکل چ حفت مراد ته اورث یې بیا ذات دا چستا یا ذات زکه ملک او کوئی شفاب بیمار رحمتن الله حدا چون او کلی کلی کی ماته لایق په رحمته ماته ای سبب در رحمت من الله د خدای ذ طرفنا لن تلقم نرم دل شته دی دا نرم دل شوی ته نرم شو کو سخت سنرم شو او لو كنت فظا او کچت بیتو صح ذبان تن خو وی غلیز القلب سخت دل وی او نرم دل لن فدو نو صاحبه پمنتشر شوی وی ومن حوالیک نما حورستانه نفاق او دیګه اپکوا ان هم دی تعاقوا چې کما استاپ حق ګرځینې کم تفسیر شوی د نو تعاقوا ها او واستغفار او استغفار وح لم د دې پر خدای نه تحقق نظیر پانا استخبار و غارت و حق خدای که او توتا فالحق که اپاوکا ادریما وشاورهم فی الامری او مشوره و سرکوا پا امر احمد مطلق امر احمدی که امر احمدی که جو جهان دیا دا منانه دیچه او دالو بیراله که درمید دا خیر منگوی دیر جاسی دیر ملیدی وی آگا چکم دیچاکو اگشتنو با غیمانی مشورکی او نو مری چې په تبیبی په د سولي سره یو یو دی یو مې په شان په دې امرینه د وینا مراد اې ځان په هغه د دین مراد امر یا حمد درته چې چې چا کو او چتا مشوره کې چې دا والو دا څنګه امر یا او بلدار چې مشوره او طانکار چې باغي نس وارد نه کنا نس به د مخړې سماناته نو زره مچودي د مشوره خلا اما مشوره په حج کې کوم نچی چې دې مرګری سره لا چم مشوره بدې کې کومو حج کې مشوره یې بکواخه باندې امر راغلی اې کوم مشوره یې من په ګرو ورو په دین پممسلو ضرور ده دین پممسلو په مسلمانای ټیک جنا منته کې خفرې پرې ده او د مسلمانانو په باندې هرڅه یې کنه نه په ایزان مزمت هر کله چې ته قستو کې په یو کار اتوکل علی الله لا علالمشوره فمشورة بتوكولي تفخريبي إن الله يحب المتوكّلين إن ينصركم كتا تعلّا تصرخ بالإمداد شامي لحاكي لك يوم بدر وايا فلا غالب لكم كفلا غالب عليكم إشتن نشتري إدسو غالب فتاسو وإن يخذلكم خذلان صدوي طالبات فضاتر تركي نصرات وإن يخزلكم. او ک الله خود اندا پری دی لکه په یو مې خود کې چپرې خوده په منزل ذی نصو ته اکر کې دا صحابو ته دا شکه د چتا صبر ته دې نوڅه خپل خوډه کامل جمعادو ک په منزل ذی نصو ته هغه کوم چتا صبر یانصر کوم من با دی من با دی خزلانی پس هغه چو خزل اندا پری او عل الله شربې په یو خدای فلی توکل المؤمنون په او وفقا وعلى الله او خلف خديك فل يتوكل المؤمن اعتماد کای مسلمانان دا دا علکدا خبر دے انشاءاللہ دا کہ انشاء دے مسلمانان تو خاص پہ یو خدای دی توکل او کی مامور بہ ایدی مومنان دا چکر شچے بدر کی او صادرو دا شدید مناقش صادرو وغیرہ ما د غنیمت چې کله تخصیصی مده یو صادر وکړي نو باندې کسانو ਵਿਚاره شاید چې رسول الله وي نو کدا سړی منافقي منافق ته دین زیات کارونه کوي نو کې رسول الله باندې زغلاق ها او دا هول کاوو دا خبره آو کنه دا جدید اسلامي نو دا غدا پیل به پدې دا غدا قول په دې بنا کې چپې په امبر د خدای امیر دی او سپاسالان د پوچي او شهزاد تخفلان د پاره ali د مال غنیمت نه قبل تقسیم نو سید کړه سید کړه سبيې مبي ته سبيو هم پتا هو ځوکان هم دا شوو کان نو دا شي چې نه لا په پوچو ماکان خوخه برخزه مچن بل السلام باندې دا د دغلام لګې د منګا څخه پکې تمونګ لا د دی حضرت باندې لدې دلی دي وماکان نبیه همغه بیا چې سکه سکه منوارسان د رسول الله عليه السلام د پخ د دا وارسان چې یو نو کوم مزو چیو کې به یو په سختې کې باندې دا څنګه چې خلک را ته کته استاد تاسو فواد چیو کو دا نو بهګه دا غره ده دا نه ته او خرو ده پورتې یو څو نو پدې کې وارسان نه یا خو څنګه صبر کړی دا څه صبر به مونږ هم کوو داسې نه چې واده په مزو کې وارث ali په کې چې ممبر تمخکی کې کومدا زو وارث وي ا مې رات تمخکی کوم پدی کې وارث وي نو اگر سفتي را لته پکې وارث نه منه پدې سکتاي چې به وارث وي په دې داسې نه چې وانه پتا کوي او ښه کې څو وارث وي نو الله پخو جو چې و ماکان النبی شان د پیغمبر نه دی ماکان اللی نبیین شان د پیغمبر دانا دے این یغلو چې دے خیانتو کی پا مالی غنیمت کی یہ تا غلولوی ومن یغلولو آچا چا خیانتو کی پا مالی غنیمت کی در تیر غام ولی نرشوی پچھا پتھنا را یعطی احنا دے بارا تگو کی بی ما پا اغسامان غل یوم القیامہ چا دے پاک خیانت کردے د قیامت یحملو علا انو کی ہی قذاف المشکال تقش ہے تردی کې یو سړي او خلاقړی کنا د مشکات مبارک کراغلی دی چې دا اوخ په د پېښه ناشتي او بیغه م په خلاواس کوي او کچته ګډه یې ځکه کړي ګډه خیانت کړي دا ګډ برې د پوګا ناشتي او کای ارو هغه به به کوي ا دې په میدان د حشر کې ګرځي اخر کله دې حدیث ته راځي دا سره دی پی ګډه الا کړی وعده ته مانا نه কবলي ته او سمت وفا او پیشیو چاچی کانا وعده کلید و فتح دا وعده که خلاب کلیدی نظر دبا دبری پحاک وصد کی بجنده و لالی لالا درمان دبری پحاک وصد کی نظر دبری پحاک وصد کی نظر دبری پحاک وصد کی نظر دبا کامل ورکلیشی کل دو نفسن اجیو نفس تما کسبت خلاصیت آزمانگر استازو یہ روز دا قیامتی یومی غبال بجن لکه شي د پکه ما جدا ما کا سبب په خلایز لمو دي باندې وزلم لکه شي کې دي چې د دې د نکه نه کمیو شي یا په بده کې زیادت وش الله پاک وي چې رسول الله دې کبي نه دي چې د بخيانت کوي او مني تبع اغه څوک چې دې تابع دار د رضوان الله ک النبي الله عليه وسلم کمن دي په شان دا اګه چادي با چې دې رجو کې بس ختم من الله د قهر من الله فقعد خدای ده معصیت کی ول ماصیه فحر بذلك ند او مقموا فوت کاند د و به مسیر الله با نا هم ده متتبین او مبغوزین و ی طالبات درجاتن یعنی اصحاب درجات درجاتن کاشد عمل سیدی نسی کی ده متتبین او مبغوزین اصحاب دا درجاتو بای عند الله او بایو بلتے کی گن و اصحاب عند الله او دا تشوی دے دا تغریب دا درجی پا درکی راقل دے ولی پر فی تغریب دا چا دے یعنی اصل عبارت څنګه دے وای ہے مرگز جا چا اصل لزویہ بخان هم اجل متبعین والمبغوزین اصحاب درجاتن و اصحاب درکاتن دې دا کتاب دچا را شکر دې چې موږ کتابو نو څو کله په لید او کورګن په دې باندې موږ څنګه پیښل دې دې دې کې غلبته در درجي په دې درجه د او د درکه استعمال له په نار کې نل منافقین فدرک من النار دا شکر دې چې و دې موږ په دې کې یو تا نبی بابا مبارک دلیتی عند الله پنځځخه او الله بخشونکی ما يمجو لقد من الله دایا وکړه چې مشرې دې د پدریم کړ تر هغه لکه ما تفګی دې داب الغازی سورته جمعه کې تشته مبارکی تاكي صلی الله علیه د ما حق تحقیق کریم شدري به دې درې بهس درې مقاصدی د به سرت نبی من الله تاكي صلی الله علیه شان کړی په مؤمنان باندې ولی دا احسان با کم تیم که کڑی دی اید دادا من نرپارسد زرد دی انبان سفیهم رسولا پیغمبر من انفسی هم چه عربی دی ادا غدا کار دی یتنو علی حمایاتی ہی چه الفاظ دا قرآن عزیم دی ویوزکیهم چه دا سدی او بید اخلاق رزیلو او دا گندگین فاکی وعیو علمهم الکتاب چه قرآن دی حکمت شنت حافظ ابنکا سلی کریو او انکانو ا اطا خو به ترجمه دا کوله شوف ان کان وگر دیو من قبل لفید ولال النبي اگر چ دیو نا اگر الکدا انی شردی دی ک انی مخففن المسقل دی دی لفید ولال النبي کدا الله بس تا خورو وب جمع کید خورو وب دی جمع کړي و ان و انکه شان دا خبر دادې قانون دی من قبل لم به در عبد الله نبی صلی الله من قبل البياسد لفید ولال النبي چلو نه زم د هغه په خول متاش نو مقدمه تل قران کې چې کوم خبره د بلال موبایل ترجمه وو یلې مو کنه جاجه احرار مونږ د پیغمبر علی السلام برګریو مونږ اس مخلصین یو دا شکص پدی جن یو خد کې سنگ اورچې ده الله د دې جواب کوي جواب کی کنه الله دې جواب کوي چې سنگ اورچې ده دا دا څورچې ده او نن ماسوا کو او ارګا جوړ راسته تاسو ته په خوږه کې مصیبتن مصیبت او چاویا کسان تا اتل شو کنه قد اصابتم يوم بدر مثله ها دو چند د دی او یا کسان پکې قطر شویو او یا قسانم پقید را وستی نو قلتم تاسو به ان هاذا من انح هذا داشه قسم ته کم دې نه غهې قلتو توي جو هو من عندي انفسكم چته تاسو مرکزه پرې خوده کنا واه واه علاکې شونه کوم ورو ورو ورو دا تاسو مرکزه درته الله دا امر منع مخالفه ته نه کو ان الله على كل شيء قدير الله پارشابه باندې قادر دي کیندات یو کوم منع غا امد او راز خیر او بیا چته ترسه دې ته نږدې داد دته دې دت سره دې اوسه نم غره په ایذن نته دې دې ته خیر دې اوما سعبكم اوما سعبكم اوما سعبت رسيد لدي يعملتك الجمعان طبعا اذن الله في الله وقدره او بل وله علم المؤمنين جزاثيري التوربان يلا معلوم كمؤمنان او وله علم الذين نافقوا نا امتیازوا شده مخلصه ده منافق کنا او وقیل لهم اسرازا اوویلشو ده منافقان دا. جتعالو على رازاي جنگ وحد کی وطویلشو وقیل لهم تی غزوتي وحد تعالو راشه قاتلو او جنگیګه به سبیل الله به قتل کفار او وجد ذا قاترو ا بيدفو او یا دی پایو کې به تخسیری دا جماعت ډیر کړي اما نه راقبلت چې زمونږه دا جماعت ډیر ښکار کړي حیث جنگ نکوي اڅ کو بکې ودری کې مپیپی لو لون علمو علم او دې طرف ته عزت کسان دي ال تکه مصالح بری دا جنگ دي کزان په زور و دي جن څه ته دی وی ها چې لون نا علم ک چې تمږه پی دی کتانن چې دا جنگ دي لتباناکم دا جنتی بتلقا ونفص په حلا له بل ترجمه مم شويه دا غرفو تفاصيل ترجمه نه وکړم دا ګرو علماوی تفسیری کبیر او احکام القران او وړو تفاصيلي یوبله ترجمهونه کړیږي زموږه علم او خدای علم چې موږ به په جنگونو لاته باندې کوم فجت مږيږي موږ په جنگ مږي دا ترجمه الله په کویا چې د دې دا خبره چلانو وکړي چې لونه علم کتان لن تباناکم اسلام تنږي ها اگر چې ظاهرا نش دیو ګره او اس پا دے کلیمتشی کلووی نو کفر تا خنز دیشو راک شنا دو نو خم بیچ دی لی کفر تا یوم اذن وحین دا انحراب کی چیجی عاد نوگر دیدن اقربو نزدید دی من هم دا دینا ایمان او دا دینا لنبی ایمانتا نزدیو اگر چل آفرانو بری یقولو نبی بایی باقواهیم په خپل خلکو چې لونه انو مقټان دي ما لې سپې کلو به هم چې نشته ری دی په ژوند نو کې ولي ژوند نو کې سری چې دا مؤمنان خدای مغلوب کی او ختمي کی نو سقطن بو کی غمل شو یا كان فخذو دا تک پروت ولي الله نه مؤمنان سره یو د پیغمبر سره د دې کمپټي الله په فی شان اخوانهم او وقعدو وقت قعدو عن الجحاد وقفل ناس تل جحادنا ولی حال واقعش ویده کنا مازی حال واقعش و قد پکے بکار دی لو اطبارونا کدوی زمین کے مداری کرے وی ما قتلو قل توتو وی ستاکتا فدر اوتا صدقا کے عن انفسکوم الموتا لقفل نفسونونا مرگر انکنتم صادقین اللہ سے کارشو وساخر کے خبرکو بعد بے بسکو یا وسعده روکو کونکو په دې مکتولین او د جابر ابن عبد الله والس شیبو چې حضرت سدي عبد الله د جابر سیوالت دي د ور شحبی هغه په جنگ یو بدر در جنگ یو خود کې شچو نه هغه وردا چې رم جن نه هغه حدیث کرا لي حدیث بیان دی رواه ترمذی مړه دا چې رم جن دا جابر بیا د خپل یره وی خپپاتې دی خو بلان نه اجازه پوهه شو بلدار چې قرض پاتې بلدار چې زمان نه حق وین او پدې ټول دونه خبره خپنه ما خو یره اوس نه پدې کې دي چې پلان مه په خوشاله کې بي کف خدګان مشلا او سړی وېстаў بلار خدای پاک جمدې کو او رو بروی کو او دنن وروزي پوري چا سر روخه برو خبر خدای نه وکړي وستا د بل سره رو برو خبر وکړي ورته وی چې ازما بند سوغواري وستا بل وروته وی چې یا الله ز د غړما چې ما دنیا ته بیرته وليګا چې بیرته ستا بلار کی غدري کومه دادې हात کمال یي یع حد سره قیامت پره وایي کوي مونږ جهاد څو ورو وروځه اتوږي هر ذل کی دا خبرې کوم نور چلیم Taliban ولمټاره سامن لغي ګلې پیسي ما څنګه پیسي ورکړم 36000 روپیا مرای اجازه ما کړی او دا مې تپخه داخلی داخله اپ خپل تلم بزارت خود نه داخلي کړو او جامې می زدري ګاډ جامې دي کړی خپل جامې می Taliban څولې کړی هله په او جامې ما وسې کور نه جامې ورک کین او چې ورو لري تل لونی هغه اتل از وارجونات بطالبان جنگونه او بسترکلو کن اذا منگه شاگردان رو تولیه دا مونیسی بجامی دیو بلنه اتختولی رات اپا صاحب لی بیغم آوستان نمونم دابن دا جحاد دکار او دا جحاد دا خودونان دا سیاد مبارک قورتالارو سیاد جحاد دا دیکھ خطانو قورتالارو نوچه سمر جامی و سمر سامان و ساترونه او بلستن جو تولی رو بس اذا مبارک رو تولیه بس دا دا دا بجده ای کنه دا بز زمانگ بانی دا با بیانم کو. بیانم کو. بیانم کو. دا تین کدا فونز خذ پیشوی او اس پیشوی بیعیم کو بیعیم کو بیعیم کو تک بکراغی او نوم بکر نغکو مدی پیشوی او وما اسواب کو او زمانگ تقجحات ایلا کانت امو لیا نو تم خذ پاکو مولایانو توتاوی چه تاو سبا خلق غا تیزا لی کرا بس خیر بیچی اغیر دا ب جن دې کومه غټې وچ باندې څه ته سو یاره به ما قرآن شریف یو خبر کړی أنا شانهم لا یرجعو یا بنو اپ یاره به خیر دا خونچ وې دا نه کی یو چې دا بچی په ما پشه خبر کی هوی مون دلته په خوشالو قمزو کی یو یاره چاوی خبر وی په دې دا خبر بزار کړی تاسو لا خبر بوله زو نه خبر دا نه راه ایږي دا طول تا پاسیو پا دیده کلی کلی او دا حدیث تیاصل که اوکن نگل دا پاددوی چو ولا تحسبن لذین گمان مکو گمان مکوی پا آن کسانو اتلو چه قدر شوی دی تا گمان مکو پا آن کسانو بانی چه قدر شوی دی پی سبیل اللہ لیعلا ای کلمت اللہ امواتا چه دا مردی پشانت نور ملو بل احیاء دا پزیلت اولی چھتوی جمجری او عند ر جامدیدی پنځ د خپل پروردی کا جواب او یا احیا ان عند ربهم دا نه پر متعلق په یورزقون کوي او پر او دیم پزیلت دا عند ربهم یورزقون دیم پزیله او دریم پر هینا وېګ نهایت خوشحالی دا موبلغ معنا د موبلغ ای کبدانه باندې ول پر هیج څه غلا شغبا سپاتیم خم بعده ک پرهونته بجنه یو خوشالي کوي مما عطا کوم الله او تشوتا الله ورکړی من پدی پد د نعمتنا او ويستبچرونا او خوشالي کوي باه کسانو باندې من الذين لم للحبو چند دیوستر پدی پدی پوری من خلب هندرسټونا نو سو خوشالي ورکې دا ور کوي چې الله خوف علیکم چاګر د وک مارسان دي اولاد غنبی چا اللہ <سؤال> خوفن علیم چا نبی جرپ دوی باندے او نبی جرپ دوی غمجن شی او یستب شنون جو پر دو خوشالی ورکئی من فنی اعمتن ناصرہ چاگہ جنت دی او فدل او فدل چاگہ زیادت دی پا عمل فدل سے شہر زیادت پا عمل او ان اللہ خوددی او پلتا خبر ورکئی چا اللہ پاک نزعے کی اجر دو مؤمنان وبل کیا جروس ہے من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصوابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجه عظيم صدق الله العظيم عبو سفيان شكلا هذا جنگ بدر لا جنگ وحدنة واپس شو نو پالار کې دی په دې خبره څومره نه شو شهره دي مسلمانانو باندې منګه غالب بیا مونټیو خو چې ختم کړم بیا کنه دا به او بیا داشکانو شوشه غا دد پزله کې وروبره وګور دی دا خدای سره وروبره او بیا پیغمبر علی اسلام مبارک تدغه خبره په ذریعه د وحی معلومه شوه حضرت مبارک پر شار ندی جن یو خطبه دی دیزه کسل کې ګوردی غزاګانی دی یو او دی یو حمراء الاسد دی بل بدر صغراء دی او حج دینو دا پدری مکان لحجرت دی او حمراء الاسد پسار لدو حد دي. او بدر صغراء یو کال پس دا دومرا خبری دی لیکی دری والا جا مشویری تر دی پوری شپا باز مپسرینو بانے ام خلق چھوی ری لیکن یو دا جلالدین سیوتی دی اغه باندې مونږ ته خلک راغلي نو خیر حضرت مبارک اواز وکړو د تعقب د مشرکان او د فاروزو ما ماخر به سوق لاش پکمو کسانو کې پرون پاجن یو خود کې اوی ته تکلیف رسیدلې د دغه کسان براسرې نور شوق پنيچ نوابي شاه به کرام و تدید شدید چ کمجه زخمون را نوویدا سوプチ تاخيرو کو حضرت مبارک فرمایل دا کلمه ودي بیام په کاریږي خا دا پینځه می سفارش پني مکی چې حضرت وی چې لا اخرجن ولو وحدي زبري غذا ته ورزما اگر چه ځان لبی او بیا صحابه کرام دې مه مخری درو دې چې کسان صحابه کرام چې زخمونو ترشیدلیو دویچ کوم دې د پیر امبر سلام مبارک شروع وکړل دا الله پاک پرمای او بیا جګړي مغه چې د سوتو یو بدر شوره چې دې نوګه دار چیو کلپس دی یو کلپس چې د نوګه کتاب الخبر مشهور اغم دې لکه ګوي کې مرات ده او ابو سفیان نوچه دوی او دې په ځان سره روبې پس او ځکه چې د کلجن یو حد دا وا پس کې د کنه حضرت دی محمدو بیا البدر کلام القابل وی راتون کې کال کې په بدر باندې بیا جنګ وو یې سیدا حضرت څو تر وعده وکړل دا ټول خبره ورچ او بیا چې دې کنه پیغمبر له بس دې روته دو مرز قران یو مقام دی د کې حدیثو کې د مرز قران ډیر ځات بیان دا دی یو وریا تا دا موځه بین الحرمین الشریفین دې زیات ضرورت شه او بیا چې دې نو په دې خپل راو توشتو مانو فدې کې وی چیردا شکار دي چدا وا د او د پیغمبر علی السلام نو شنو دا بخید او د کلی نو واسيو شریدا تک راغید او مریضه پارت نو ایمن مسعودی فی جعیب دته د عمره د پاره دورت وی چیردا شکارو کا کی عمری لذیذ خیر ده دیلب په بیان 16 سیکارو کا دا بنه د اهلیت په زمانہ کې هم وی به عمره کول دا لاشه او دا عمر دې سلام زمانہ هو یا روا او ویژه پتہ ته د سہیل ابن عمر په لاس باندې له سخال د دی کلو راتو کې در کبا کتاب یو سوحیل ابن عمر جدید نعائم امیم سعودی جایرا اغوخ دی دو ورطا د دی زمیوار بی بلکن دیر او پیغمبر علیہ السلام د دی غزا د پارا د بدر صغرہ د پار تیاری کن ورطا اویتا سکو ہے ویتا قسمونگ دا بسوکیانس روادہ کرد چې په بدر بانی رائین د کال کی بیا جنگی کو بس اگر ٹیم برابر دی منگور واللوزو اغه جدی کنا او نبی سلام سره کم جماعت دي ورکو هغه ورته وی پام کوی چې لعل نشاقتل جماعاتل لكم من الاستسالكم تاسو د بیا کډه د پرې دوم رجوی چې تاسو دا وینئم نکه یې پام کوی چې ورنځه په دې باندې ایس پروا صحابو نه سات لو دال لفظ وچ حسبنا الله ونی وکی او حضرت مبارکو بی. ند الله حسبنا الله ونعم الوكيل يو حبيب الله ولدي پتہ غزه کې او بل خليل الله ولدي کله چې دي د نمرود د اوه د پاره ته نو يا حسبنا الله ونعم الوكيل اققم يا غدا بيدو يو له پل حبيب الله او بل خليل الله صدق کاله ها دا څه کله مګتا چتا وې تی دي ها چې دې ذوق سلام اون بس سلیم شغل ولما دال کې دي چې دا سلې زر کړتي دروز وي تمام پریشانې به خو ده خاطر خیر نو له هاذره دی و جنا دا چې کوم دی کنه بدا بس بیا بیا ور او بدرته ور رسیدلو په دې کې موسم د دبي د مهلی چې اټروزي به په دې باندې ميلک بس هغه واستور خلق دا ترا په علم نارغليو دغه دا, عالم دا او حافظ بیساب صحابه کرام رحوله کېدل او تجارتی وکاو پکړی یی یاتی غټي موکړی نو د تدریو نیامتونو بیان د پدغیب بدر شغورا کې الله د تدریو نیامتونو خو چتا نه خلټو نشي ما د دې بیانو بیان کو د ارجیو می امتیاز بیان کو پتا لپاره امتحان کړي شې نه بیا په تا نه چخلټو نشي وړه انو نن ته خلا پرې دې شي کړه د مفسرین نه خلچ شي پدې توفي داتا څخه شي دي د بارکره غریبي چې الله پاک فرمایي چې لذي نستجاب و د سينو ته پاکي زایدي اجاب هغه کسان چې دوی اجابت کړې د ل لله لدعت الله ور رسول لیکن د قران شریف کې پیاو زه کدا ټک نه درا غلی چې خدای دا ویلې دي چې ته خلکو کنا چې داوته ورکلې دي دبدري سورا یاد حمرا او لسد تجتجی دقران شریف کې ته نشته بلکې دا دعوت ته چا دې رسول الله دی او دعوت تر رسول الله عین دعوت ته خدای دی منکرینو له حدیثه باندې زبردست ست دی دې کله دی چه اجابت کل دی لله دا پارد دعوت تخده و او دا پارد دعوت و رسول ادا اجابت کل دی من بعد ما دا زرب تی پست آغین چه رسیدری جویتی تا الارح مشفقتون او دله مزمنونه نه د ماته فریاد کوي دا کړه نو دا شي دي من بعد ما ثواب هم اقره پس تاغي نه چې د سیدی لیږي تا ارحه پرونه دا زه پر قرض دول دا لپس پرونه بکر ته یشوی دی دریم کردې دي یاد لروم خپل معنی مراد جاءت مشقۃ و زحمت و درشید دا للذین احسنوا منهم و تقتوا اجر عظیم دا چې کوم دی اجرون عظیم مبتدا مؤخر د للذین احسنوا منهم و دا خبر مقدم دی دا مفتدا موخر اثر د خبر مقدم نادا خبر د فرد مفتدا ولی دی چې الی نستاجاب اوه ماشالک مدام مجاهدین چې دی چې دا مجاهده کړي د پدې کې یو به شرطونه خدای پاک بیان ای یو دوه صفاتونه دې کې دې ته تی چې انسان ارشمره مجاهدو کی ډیر مجاهدیو کړا دره مجاهد په دین کې کړی را لیکن دا نه چوپ دې کې اخلاص نشتا او بل پکې تقوا نشتا نو دا د خدای په جناب کې دا څو اچھے ځان سترې کو خدای ته هیڅ لا ناراضه دا دوه صفاتونه په مقام کې راولل د دې وجنه للذین د پرد حقیق شان احسن چاغه معشنین دی چوي درجه د احسان ته رسیدلی دي چاغه ته اخلاص وي منهم جدق صحابه دي دا منكم من دي دا مني بياني دي من تبع زين دي ول درجه د احسان تمام صحابه او تحصل دا کباز وتا پديتا سر سقدي نه دا انت چې خبر وکړ کنه أنت أصر بدي صد قرينة جتول تحاصل هذا نرزا بدي صد لشوكي إحسان تواسل جرور هذا قرينة ما نبال زيادة قرآن شريفنا الذين استجاؤوا لله والرسول نداء الذين في قرينة چه الزینا ذاتول دیو کباشی تول دینا الزینا که قرینه زم دلته ذکردا خودونه د چه قرینه سابقه نو ما قرینه کله پیګه د سیاق نه معلومیږي او کله د سباق نه معلومیږي پس دا دوه قسمه قرینه ده متول او هم چې لیکره دامن سری بیانی دی للذین احسنوا منهم چه صحابه او تقهوا او تقوا پکې د درجه تقوات راشي دي د دې لپاره اجري اجر عظیم اجري ژوند د ارتشا لپاره نشو کې دي بلکې جدا د بس چې په تنه پکې وي سره د لوی مجاهده نه چې په دین کې لوی مجاهدم کړی الذين ذا لوی خلقاک خلق دي هم الذين قال الحكم الناس جو به ته خلقو چې نوعي ممي مسعودي اشي دي ان الناس چې تحقيق سره خلق چدي کفار مکه د ناس نه دا الف لام په پردا اهدی جمعو دقیق سر دوی جمع کړي دي وی جمع کړي دي مد دې جمعو مقبول حد جمعو جماعات جمع کړي دي لو جماتون لکم لاستسالکم د لکم سمانه استا سره استفسال لپاره چې استا سره به حق نه ده لپاره ازا به استفسالي به حق نه چې به حق کی استا سو په سره به حق نه یو کی نه پښښو دا سره دینوی دیږي او لا تزهبو للجهاد الله په کوئی چپزادهم تک وی وی نه د خلکوچ ان الناس قد جمولکم په شوقهم زیاتې کړه د صحابه کرام ایمانن د جحت د جوش ایمان جوش ایمان نورم پورت شو او دونه نور تاته تا په تر چې دا تر جماعت مولوی کله د کی ایمانن دا تمیز دی د نسبت د پیل نا زمیر ته د وقایع کې پای نوس په دې پايلي ترجمه وکړه فزاد ایمانهم بذالك القوم بذالك بز... فزاد ایمانهم یاره <تصفح> راځي دغه ته ته ني رشید لیکم پام کوئ چې قرآن شریف مبارک ترجمه پرې نه دي چې ته دې یې ته اور سیږي چې دغه څه او او قالوا او دیوې چې حسبنا الله کافی دی وان له او ون یم او خلی مفوض الیه نه وکیل سمانا مفوض الیه چې کارونه په سپارل شي چې کارون 50 کارونه سپارل شي ناغا چې کم دینو کې تاسو چې څوک کارونه 50 پاري نو دې مو توکل علی الله نری معنی توکل الله په کوئی چې دېره کې تری نیامت دی درې پوزې دي پوزې اول پوز دادی چې فنقلبو بنیامتن من الله وی و فشو مدینه منوره ته پنیامت ته خدای چې سلامتی یا د دشمن نه رااله اے صد رحمتونه رسیده ست تکلیف او و هم پوزدار دی چې و او فضل سره چې هغه ربح او کله پته او لم يمسه سوقن او نرسیده د دې تاسو بدی سو ماته ته وکنه چې هغه دقیق ته وي چې دا هغه وی راځي چې انسان ته دوک ورکوي نو ته جها حورشه ده نو ته قتل ورسيده اواخري دریم پوس چې دی چې دا په ټولو پوزونو کې پورته دی وت تبعو رضوان الله او تالیداري <سؤال> وکړه د ځاد خدای زکه د خدای حکم یې عملو وکړه او ولله حضور قدن عظيم او الله تعالی خوندلو په دلی په داسه مخلصان الله وقوې چې اننا انما ذلك الشيطانو یقینا د نعیم ابن مسعودي احجای کړي شیطان دی دا شیطان دی یعنی څو نوعا ته فعلاً فعلاً شیطان دی یو دی بل پهلن د خپل خود شیطان لیکا یخلفو تدي يخوف مقول اول المحذوب تي يخوفكم او ليا او تاسو یری د خپل دوستانو نه چې کافي الله وی پام کوو چېونه یریږي په لا تخافو هم تاسو د وینم یریږي او خافو زمان او زمانو یریږي ان كنتم مؤمنین که تاسو ایمان یو په مختزيات تاسو مؤمنان او په مختزيات ته د ایمان عمل کوی چې مختزات ته د ایمان باندې تک کوي الله پاک وی چوپ دی ده کې منافقانو ته چکم وی کې سو مخمل عشوې ونه دا حضرت ته خدای پا پاک وی چې فان کو چې خپنه شي خو یاد بل لري دا یو وړل د دی خوش په بیا رازي وای دا یاد مبرق پدی ده کې پشان د منافقانو کې دی او راستن کې پشان نه عام وکړه وکړه دغه په تعمیم او بعدو تختیش اوبه پوچي ولا يحزن الذين اورنجی ددی نکی غمجن دنے کی تالر اغه کشان یساریعون فیلکفر فی یساریعون چپتوندے سرواقی کیږي په کفر کې په خبرو د کفر کې په دې سرواقی کېږي په هغه کې مقدمه منته وکنو بټا منه یساریعون سمنا یا کورون فیلکفری بسرعتن اولی چې کوم د مغمجن کیږي ان هم لیدر الله شیءات وی زرر نشی رسول اللہ تا ینی دین دق بیتا لن یزرر اللہ لن یزرر دین اللہ شیعہ دزرعی پرابر قب ودی شیعہ ندودر سلوپین ذکرت یا ترکیت پردی نیات سلوپین دیمار خون نکریا دیدائیل مغا کن خون لاشی یرید اللہ واللہ اراد لگی تکوین تاور بان لی اللہ یجعل لہم چو خدایون نگر رید وید پارا حض ونحیس پارا فی الاخرہ فی نعیم الاخرہ د دې وجه نسبه توفیق کیته وکو نسبه توفیق وشو کو نشو او الله په کوئی شدا څه نه درا چې بي د نیامتونو د اخرت نه محرومه دي صرف دا نه دا څه نه نه سره د دنیا تو نو د اخرت نه محروم شې محروم دی ولکه معذابون عظیم او دې لپاره سره د دین عذاب عظیم هم دی آزاد نه بچې دارا دا تامین له ټول کافرانو دی پخت تخصیص او د منافقانو نه ان الذين اشتوروکوا بالایمان بشک ان کسانو چې ورکه دي کفر په باک مقابله د ایمان کی نورن یتور الله شیء ولهم عذاب ندل د عذاب درنه او الله پر کوئی چه خیر اے مسلمانانو پام کوی چې اے شعره شریعت او دی کسرت سامان او راحت تا کافر تا خبنش بلکه دام تکمیل دا عذاب دا دا بیت جن پا ہے دنیا کې عیش و عشرت او سامان راحت او داور کلی دی نو دا ام یو تکمیل عذاب دا ولی چې ارسنو تا محیا کړی دي چې دیر گناو نو کی نو دا سری میامت تی که وقع که زحمت تی نظر تی زحمت الله <سؤال> پخوي چې ولن يحسبن الذين كفروا غمان ان الذي كفروا غمان ان ما نن لي له دا صدق دا ما مصدر دي دا کله ما دا ما مصدر دا خو دا د قران عزیم په کار خدا چې دا ما سان لې کلي شووي لیکن سو حتا لا وقاساني خط القراني و خط العروج دا د وختو نه دي چې دی باندي قياس نشي دا د چا د خطوتو تابع بکاز دا چې دا خوان لې لیکل شوی وي اقصیا تر او دا ځان د نمد په دقه اعتبار انما لوم لیلهم املاءون املاءون علیهم هلکه پښتو کې و ترجمه کوم ز خیر انما لوم لیلهم چې اگر چې موږ دې ته مهلت ورکو لکه تاخير د عادات کې طول عمر ورته یعش و عیشرت کثرت سامان دره حد خیر الی انت سین دا به تر دې دی د دیده نفسونو د نا فیده نا انما نملی لهم منگا محلت ورکویتا لیزداد چه ترقیو کی فی اس ما پگناونوکی خب پگناونوکی زیادی شی او رحم عذاب محیم او دا دید پارا دا عذاب محیم دیس پا کون کری چه عذاب مسلمان لینا غبرائی تطھیر دی ادا اللہ پا پا اس خدا الله پاک یو چې دا تکالیف یاره خدا عقل لا تقا ناو چې دا مؤمنان د خله دوستانګي په دی دا تکالیف لري راوړي هغه دشمنان دی په دی, دی, پا دی دا حد ولی راوړي الله د دې شوبې جواب دی ویګي ورنه جن خدا تقازا ده الله د دې جواب دی شوبه باندې خو بشکره ده ما کان الله ندي خدای پاک ليزر المؤمنین چې پری مسلمانان علامه په هغه ګډوډي باندې د ناما ایه بھارت د ګډوډي نه دی باندې چی چی ارازه ما ایه بھارت د ګډوډي نه دی چې د نشابې شبې شبدا مبارکاتو علامه په هغه ګډوډه ګډوډوالي باندې په هغه اختلاف باندې زستانه په بوو هم په هغه اختلاف انتماره چې تاسو په هغه باندې چدل تکه مخلص او منافق خلک کیږي حتی یمیز الخبیثه تر دې پوری چې الله دې ما ز یمیز او تر دې چې الله جدا کی خبیثو غندچ منافق تی د طيبنا د پویګر پاتنا چار مؤمنه از جوما کان الله او ندی الله پاکو له احمد صاحب ویجه خه په دې پاک تی ان انسانانو ته خبر ورگی چې پلان کې مناطقه تکران کی انسانانو ته نن اعلی په کینه دا خبرې دې انسانانو سره نو کوم پکې پیغام بران سره کوم ما دا سره ترجمه ته پدې پیښو صدا خبرې دې انسانانو سره نو کوم پکې پیغام بران سره کوم نو ما پدې پدې تلپوس کې دا, دا پیغام بران یو نوعه وقار پرس انسان ته چته ته پدې تلپوس ما قصدن عمدن کړې دې تر دا صحو نن دي دا ما قزدان امان د نا تلفظ کړي چې دا پېشه ځات لازم من په شان خلک ندي ځکه بعضي کسان نولے کی وی رسول اللہ پشان نجی. پشان نو ویلي کېږي رسول الله همزه په شان یو سړی و ندي دا په شان نو کې دا انما انا بشر مثلكم يوحى اليا ولا يوحى اليكم دا ټکي پکې يوحى نن... اليا یا لك بشر دی خو به مثل بشر دي داغه خبره ده لی یوتلیعکم وما کان الله الذي خذره پاک لی یوتلیعکم چتا تاسو ته خبر درکې تاسو خبر کی تاسو به منافق او پیجن نه لغیر منافق نه قبل تمیز عل الغیب بغیب وبا تاسو ته خبر درکې تاسو نه کئ ولکن الله یجتبی لیکن خدای پاک ورکهي مې رسوله دې پیغمبرانو خپلنا من یشا نفات له او علی حال المنافقی کدا چنه نذا شکار دی چیزا کان الامر كذلك کان فامنوا بالله و رسوله پس ایمان وروړه پختانه د الله تعالی په دغه غیب او خبري شکهي نه چې هغه متلي کې په غیب باندې ناغه غیب دي که امباول غیب دي امباول غیب دي او وان تو منو وتتقو کته سو ایمان وروړه په خوره وتتقو د مخالفت تخذو د رسل نمځانو ساتو نو داسته سره پار پیدا دا نه الله وی جماعت پر پیدا نه د پاکستان سو مان کردم خلق تا سودي كونم خلق تا سودي كونم بلک تا بر بندي جان جودي كونم ولن اي رومي وي چې را کړت ماته پليکه اجرن عظيم استاد سره طالب با اجر هفي ورځي الله پا کوي چې کمیو او شړي زکات نو دا دا حیات مبارک دی د زک دا د زکات متعلق کړي یا بل ری وېد په کې وېد په اړه تر کې په لږی ولا يحسبن الذين ګمان دې نکي هغه چې بخل کړي د ما په اخمات باندې عطا په الله فتو ور کړی دی وته خدای داسې د پیدا کړی خدای وته ور من فضله دخل الفضلنا هو چه دا بخل خیر لهم لذيذه پار بهتر دي بل هو شر لهم بلکه دا بخل لذيذه پار بدتر دی خیر او شره به ځنه خیر او شره مته ته ترجمه کړی ته چې خیر ستو شر ستو وي ادا ول شر دي زکه چې امجام دا دي چې سوي تو وقولم دایم جام دن واقع دي چې خیر ده که شر دي انجام داده چه سیطوقون یوم القیامة فی میدان الحشر زرده چې توق بگریشی بیتا په شکل د که اکداف الحریش او مار که بیعا سا خبر رکھ او مار که دا خبره رکھ مشکاک مبارک که لاغنی دی پویگه چه مار با کم ماری پویگه او مار با مذکری او بل با گنجیوی او بل پتہ مزه کې به د وتور تا محدثین لیکلي دي, دي. چې په مذکر مار کې د مؤنث مار نه زهر جات او بیا په گنجي کې د اغن زياتي چې دا غفسر به ختش تا او بیا چې په دغه دای کې د وخالدین په دکه زهر د اغن زياتي چې دا د وخالو نه پکې لشت کذا مقال ملل قاری فلمر قاب داشه دې د یوې رقسطه پکې ده ما بخیلو اگر چې دې بخل کړې د پاګیبان یومل قیامت دا بستوخ شو د دای دقد وړې ده څنګه زینې متنی ویلي اوسبه وته وي انا کنزوکا او انا او انا ماروکا ځاستا را کنځې مکنا چې نه دې ورکول دا مورته دا ډول وختې بیت نه نیویلي به په رازجی وللہ میراث السماوات او خاص الله ته پاره دي میراث اسمانونو د زمکو سرنګي داخلك په پناه شو د ټول درسبه خدای ته پات شیدا د میراث معنی ده کبل والله بما تعملون خبیر او الله سبحانه رب العالمین خبردار دی ټک ته جي نو کوم شایچ د خدای په نوم ورکوین سره ورکوین ځکه چې خدای خبر دی چې د بدی کې مخلصي کومخلص نه اتاش زموی وی وی چایا ات نادل شتج مندل لذي وقر الله قرن حسنان يهودوي بخاري مبارك راغلي جدايات كلا نادل شو اوبل پیغمبر علیہ السلام چې کلا کنا ده زکات تفارا دغه مقرر کړي شاب او بیت المال تروري نو يهودو ته خبره شوو کوي په ان الله فقيرون و نحن ولو كان غنيا مستغفرنا کذا پیل بخاری دارتکی زیادت سری که بخاری که که چند تا غریبی نمونگ نمیع دی ندوی تا ام دا پته دا چه خدای یکینام غنی دی خود دا لپس دو گستا خیر ایک اندر داس گستا سم پر انا دا کری پرا مقتز لکه یو خودو چکره دی اللہ پا کوئی چه لقسم الله تا اقصر اللہ پا کو قسم دی ووری دو او قول اللذینا دا گستاخی قول دا اغی خلقو قالو چاوی وی بی. دا اولی دو سمانا جی اولی نپده بس سزا مرتب کی کی کنا دا اولی دو دا مانا جی اولی سزا پا پی مرتب کی کی دا قصید دا ام پوی کن قالو دی دی ان الله فکیرون خدای فکیر وَنَحْنُ وَغْنِيَا وَلَوْ كَانَ غَنِيًّا مَسْتَقْرَزَنَا اللہ پا کوئی چه خیر دا دے انجامم خراب دے سنگا اللہ پا کوئی داوری دو دا مانا دا چسنک تو گو دا سن پا کی زائد پہ زرد چوبا لیکو کا پورن لیکی پورن لیکلے کی جنو سن پا کی زائد آو بیا یوٹکی شو او نتوبو دا نسبت خوده ته حقیقتا د مجازن مجازن نتوبو کنا امرو نتوبو ما قالو یعنی نامرو بکتب ما فاض دا خبره په ځای لمړالي پس پس فکر کاوی په عمل د او خیر دی د دینه پیغمبر د خدای دا خبره صلی الله علیه دا سلم دی په پیغمبران وجل دي نو دا خبره وته صلی ادوی پیغمبران دو خدا وجدی دینو دان قبرو خدا دی پا حقی نون بجد مدل آئی خویدی آگای پیشو پا دی گئے وقت لکم الاندی دا ولی دی راکی راگی دان خو بار بار تیر شوی دی دی مار رازینو گرار راکی تا غر مقبود جدا دی کن دی جلتا دی گورا قرآن شریف کی تکرام نشتا گوری دا غرس پیت او وجل ادوی پیغمبرانو لگرد ہم خدا فکلی کی راگ بغیر حق پنا حق ذې په اعتقاد کې چې يهودي او ونه کوو ادم او مون بوعو دا قول چې دی زم بيد دينه خلاف او ورکه ور دي دينه خان مون بو وی چزوکو او سکهي د استهزاء دا سکل په فکر راځي دا کنه خشګرځ او سکهي عذاب الحريق عذاب د اور حريق چې زول کې حريق په دې په معنی د او ځان لیکا دا قرصدي چې کله په اور کې اور دي ګینو دا بواته وي چې ځان لیکا دا ازان چې دي بماقدمه تي دي کوم بماقدمت انفسكم واكثر کلو په څهږي په داسونو کې جنو دیو جنو خدای تعبیر په داسونو کې او بل په دی وجد چې وان الله الیس باللامن ندی الله پاک او صاحب دل ظلم سپه دې شارحو کتلبه په دې ترجمه ها زی ظلمنس کې ستا یې شارک شدا کومنټا فارمې بیموب خدای پاک ها ها په خلکو دمو زدا شې مروټ شالافاکلیس به زوال لامن ند صاحب د ظلم مدا ترجمه کې ستا یې مبالغا آیا دی که دیتی شارتی چه داسی غد مبالغی ندگوی دازو اللام چه دی داسی دی لکت صاحب التامار لبان سمانا صاحب اللبان دا معنا د جیدا زنمبالغی شغه نه ده هغه د مبالغی شغه شینو دا معنا به شي انشاء الله دیر نه د ډیر ظلم کوونکې لِلعبید و عللعبید و نه معنا ظلم کوي دا زر بسکه چومکه نه پی کړو چې ومل لا هو یرید ظلمل للعالمین مخکته ظلمل تنفیله د مبالغی شچدا شغه د مبالغه نه ده بلکې دا شغه د نسبت تا ده اول خبر تو ایسی قدر مبالغی کار مبالغی کار او ککوینو بی بی سم ظلم کری مستر بیشوی جی بی پسکی در مبالغی باندی ظلم کری ولی شو قوی دیکن دا مانا لکھن حضرت ایو خورو کن دا خدای پا جناب کی ظلم متصور دیکن غیر متصور دیکن این ولی اللہ عادلی من ظلم و تصور پا دیکی بارماری ظلم صدق گورایات درجی دام گوری پانی سپت سرا دام رگری پی پینی شو دی پی لکا زب پا مشرک کی مو دی مغرب چی لگا دون از مو دا دباؤنی باییتی ظلم د خدای په جنابك نه دی متصور ولې دا تمام عالم د خدای ملک دی دی یې مالک دی ظلم خو ستویا تسرب په ملک الغير کی بلا اذن الغير نو دی ظلم د سر نه متصور نه دی دا په نصب اثر مونږ ته خدای وایي ګنې پیګي لا یوس ال دا ظلم د سر نه زمانہ د ظلم د ته متصور نه دا دا په نېست سره مونږ ته د غوري وروته تاسو خپل او کېنه باندې کا څاګي زموحد مې نه لکه متوحد وي څه تفش ات خپل وي دي خپل خپل حق تاسو لید زاته چې د موحد وي تاسو ګورې کړه نو دا بدما شو د چرشي د بنګي د شتپور د ظالم سره د بي نا فېمانه وې چې دی موحد دی ها ځان د پرې پیدا کړی د سوکو بدمارش پیدا کړی دغه سب خبر پیخیږي نو هغه به جواب زموږ له طرف نه کوي نو د په اعتماد شته چې په خلی موحد ځان ته وېږي ها حقيقي موحد به د ذوقه معنی چې دی چې په دروازه لګي تیار نه را نه شپږ درزه لګي او د قلته الله الله الله تاسو زما نه براشي چې په دې ځله به مکمل یا کی وايي چې دا بس ذکر کوي کوي کوي دې کی نو حقيقي موعد به نه جوړ شي دا سم دي چې سر په خولې دي نه پذلکی وشي یو سړي زړه راغلي شعر مبارک کنا را, را, را. را دي دا مزي یا سم لا کار پک دي دې ته ذکر کوم دې ته موحد ويږي دا نه کوي کوي دا چې په دلبپس دی موحد ضد کړی دی مړه په حقیقت کې څنګه په توحید نه پوهی توحید دې نه ته توحید ستاوی ماته فکر کوم وحید سدي امید حراس نش نه باشد ز کس همینهسته بنیا دې توحیده پسه اداسته په خلیوهه قسم زم ما ذات ته خدای دې کس تاسو په لکه توحید تا اچ دې په چا کم بدماش دی؟ چا کم حرامی دی؟ چا کم دی؟ تعلق دی دا غصر جو کلی؟ پیشو کم دی پا خودا ایتماع شدان بستا پیشو زیو الحق راگی با بابا راگن وغشی سنگر دی دست کرا کون شو کلی؟ سر تمیل خبر ورکلی اخو خیر بی آو آغذین خبر ورکلی چزرالی با دوار پر راگی مستیر ملاقات ترا غلیبان او دوار پر یه الهند دېره بابا سره زمما سوال لس کاله قادر یو مبارکتی په خلیځو سره مبارک ساتلس کاله په مکهمن مبارک کیدلو نو دا چې ده کنه اما د دېر د سوال نسب اصلاح وکړه اسلام مر دې د سوال ماته پلټي باندې مخیر کنه پدی کی مونږ دې سخ یل نه کار کړی پدی شې دې کې خار پدی واسه تب سم په نه پیږي ته توحید سره تب قلو زوتای نه راځي ا چرانو بابا دا صاحب رسول الله راغړ در شنک په یو د مشنونه وګرځه بابا وتروته نه جناب رسول الله مبارک متعلق راغلی دی چې د د په د په دروازه باندې بووابي نو پیدا لا دا به سمه هم دروازه دې تبصر تاسو ته اس سوخ سن شي وي په غل او بیا چې د چاکلته کنه هغه او ته چې شې د استاز خو دې لنګر دی ماته تاسو سکنه څه شو وایي چې تاسو راولیکو په تاوی نه څه زما بالکل څه حاجت نشته او وېدا چې بس نوبت خوردا لنګر خدای دې د جنوري یغشتل لاي چلی او زما ستل ضرورت نشته اوبو ترالې مې او زه ترانه چې رښفتونه نه ته لبه مو طلې موحد په دې چې په خلی دانته پیځان دلیږي او کدا غزي او حق د تراغینو کې دی شي چې سیده و تو لګي اته په یعن په لایو کې تاسو هغوی دا کوشش د قران شریف و ما چې تا تحقیق توحید ښکار کړي ها بس د پیږي چې تحقیق توحید بالله چې صرف په خوف ولم یخشا الا الله پس چې د یو خدای خوف انو رټوري خبر الهی دې په هیڅ حالت دا قال شنا الله چې بل کېږي چې را او بعد وي چې دا دا دی یعنی په مقاشه پکيو رسول الله مبارک او تبيع حبيبي وی تا ما شرمې نشته بينا په ما په جن بیاو وي ته محمد رسول الله وی تا ما شرمې نشته بينا وی ولې وې دا نوکونکو نه چرواوالی تر سر د بیختو پوری زماده ټول بدن د خدای په محبت ده دبل چا مين په کینه راځي رسول الله تعالی خدای او زوم د پر را لې ګل یو ما چې د بقا ستالوق تاسو د یو خدای سره جوړقم چې حقيقي توحید را په دې فیا کده په دې څه راځي دا حقيقي توحید یا څه فقلیه دا او زید اللہ نمو توحیق لی سو حروب تیاتا ستا رو بیان کریم مغرق پاییم نبید آتی آبیا کنم توحید علا که دا مو آبادی دا بادی توحود دا بادی تپول دیر دا سو خاصیت دینا پا غیقیم بان ذکر آن شعرقائد ایم ندید لیجی آدی دا سلی با سویی پایی پیش دیر کازا مانگا چرینو یوسا زرال مپا لارا با اګه د پلار په څیر نه یوسړی دی وی بلولي دا هم شمه په لولي نو مورتي الکه دا دا څه کړه بابا سره شمه ستاي ځکه نه راته مې یو چات کې یوسه چموته نه دا تاسو توفیږي زمونږ دي که څه بخليزه او ته جیته زم ما په شاله نشويلې انسا خبره شو